Жорж Сант Консуело Роман Читає Лілія Мироненко Розділ 29 Консуело, вислухавши цю дійсно неймовірну історію, довго не могла заснути. Темна дощова ніч, сповнена якихось звуків, схожих на стогони, ще підсилювала Незнайомій їй досі марновірний страх. Виходить, існує незбагненний фатум, який тяжіє над деякими людьми, говорила вона собі. Чим завинила перед Богом ця молода дівчина, яка щойно так відверто розповідала про своє ображене наївне самолюбство, про свої обмануті райдужні надії? А що поганого чинила я сама, щоб мою єдину любов було так жахливо розбито і зганьблено. Який гріх учинив цей відлюдний Альберт Рудольштад, аби втратити розум і здатність керувати власним життям. І яку ж відразу мусило відчути проведіння до Анзолето, щоб отдати його на поталу, як воно це зробило, поганим схильностям і спокусам розпусти. подула втомою, вона нарешті заснула, і поринула в недоладні нескінченні сни. Двічі-тричі вона прокидалася і знову засинала, не маючи сил усвідомити того, де вона, і вважаючи, що вона все ще в дорозі, Пурпора, Анзулето, Гравду, Сіньяні Корила, усі по черзі проходили перед її очима, виголошуючи їй дивні, болісні промови, дорікаючи за якийсь злочин, що за нього вона зазнавала кари, хоча й не пам'ятала, що вона його вчиняла. Але всі ці видіння відступали перед образом Альберта. Він безупинно з'являвся перед нею зі своєю чорною бородою, зі спрямованим в одну точку поглядом, у своєму жалобному одязі, що нагадував золотим оздобленням і розсипаними по ньому блискітками покровне біщика. Вона побачила біля свого ліжка Амалію, вже ошатно вдягнену, свіжу, усміхнену. «Знаєте, – мила Порпоріно, – звернулася до неї юна баронеса, цілуючи її в чоло. – У вас є щось дивне. Видно, мені судилося жити з незвичайними істотами, тому що і ви також належите до їхнього числа. Це безсумнівно». Ось уже чверть години, як я дивлюся на вас, сплячу, щоб розгледіти при денному світлі, чи гарніша ви, ніж я. Зізнаюся, мене це почасти тривожить, і хоча я й поставила хрест на своїй любові до Альберта, але мені все-таки було б трохи прикро, якби він почав задивлятися на вас. Хай там як, але він тут єдиний чоловік, а я досі була єдиною жінкою». Тепер нас дві, і якщо ви мене затімарите, я цього вам не прощу. Ви полюбляєте насміхатись, відповіла Консуело. Це невеликодушно з вашого боку. Залиште ці злі жарти і краще скажіть мені, що ж у мені незвичайного. Може, моя колишня потворність повернулась? Я гадаю, що це саме так. Скажу вам усю правду, Ніно, зараз при першому погляді на вас, коли ви лежали така бліда, напівзаплющивши величезні, скоріше зупинені, аніж сонні очі, звісивши з ліжка худу руку, зізнаюся, я пережила хвилину тріумфу. Але чим більше я дивилася на вас, тим більше вражала мене ваша нерухомість, ваш воїстину царствений вигляд. «Знаєте, рука ваша – це рука королеви, а у вашим спокої є щось гнітюче, щось підкорююче. Я й сама не знаю, що. І раптом ви почали здаватися мені страшенно гарною, а тим часом погляд у вас дуже лагідний. Скажіть мені, Ніно, що ви за людина? Водночас ви приваблюєте і лякаєте мене. Мені дуже совісно». «За всі ті дурниці, які сьогодні вночі я встигла вам наговорити, ви мені ще нічого не сказали про себе, а самі вже знаєте всі мої вади». «Якщо у мене вигляд королеви, ще оправду сказати, ніколи не спадало мені на думку», відповіла Консуело, сумно всміхаючись, «то хіба тільки королеви жалюгідної, розвінчаної, Краса моя завжди здавалася мені досить спірною. Якщо ж ви хочете знати мою думку про вас, мила баронесу Амалія, то ви підкупили мене своєю відвертістю і добротою. Що я відверта, це так. Але чи відверті ви, ніно, що правда, у вас відчувається велич, шляхетна чесність, але чи здатні ви розкривати душу? Гадаю, що ні. Погодьтеся, не мені ж робити перші кроки, це ви, моя теперішня покровителька і хазяйка моєї долі, маєте викликати мене на відвертість. Ваша правда, але ваша розсудливість лякає мене. Скажіть, ви не будете занадто мене картати за моє легкодумство. Я не маю на це ніякого права, я ваша вчителька музики і тільки до того ж. Бідна дівчина, що вийшла з народу, як я, завжди мусить знати своє місце. «Ви з народу?» – горда Порпоріно. «О, це неправда. Цього не може бути. Скоріше ви здаєтесь мені таємничим нащадком якого-небудь князівського роду. Чим займалася ваша мати?» Вона співала, так само, як і я. «А ваш батько?» Консуело зніяковіла. Вона не приготувала заздалегідь відповідей на всі нескромно фамільярні запитання юної баронеси. Річ у тім, що вона ніколи нічого не чула про свого батька, і їй навіть не спадало на думку поцікавитися, чи був він узагалі в неї. Так я й знала, вигукнула, заливаючись сміхом Амалія. Ваш батько був або іспанський грант? Або Венеціанський дощ. Тонцієї розмови здався консуело легковажним і образливим. По вашому, зауважила консуело з відтінком невдоволення. Чесний майстровий або бідний артист не має права передати своїй дитині природжену шляхетність. Вам здається, що діти народу мусять бути неодмінно грубі і потворні? Те, що ви сказали. Це шпилька на адресу моєї тітки, він це славий, заперечила баронеса, сміючись іще голосніше. Ну, пробачте мені, дорога Ніно, якщо я трохи вас розсердила, і дозвольте мені вигадати про вас найкрасивіший роман. Одначе, Любенько, одягайтеся худчіше, зараз залунає дзвін, і тітонька скоріше заморить усіх нас голодом, аніж накаже подати сніданок без вас. «Я допоможу вам відчинити ваші скрині. Давайте ключі. Я впевнена, що ви привезли з Венеції гарнесенькі туалети і тепер просвітите мене стосовно мод. Адже так давно животію в цій дикій країні». Консуела, кваплячись причесатися і навіть не чуючи, що їй говорить баронеса, віддала дівчині ключі, а Малія, схопивши їх, Поспішно заходилася відчиняти першу скриню, уявляючи, що вона повна платі, Але на великий її подив у ній не виявилося нічого, крім стосу старих-престарих нот, друкованих, напівстертих від тривалого використання, та рукописних, на перший погляд, зовсім мало зрозумілих. «Що це таке?» – вигукнула вона витираючи поспішно свої гарненькі пальчики. — У вас, мила Ніно, придивний гардероб. — Це скарби, — відповіла Консуело. — Обходьтеся з ними шанобливо, дорога баронесо. Тут є автографи найбільших композиторів, і я погодилася б скоріше втратити голос, аніж не повернути ці ноти порпорі, який довірив їх мені. Амалія відчинила другу скриню. Вона була повна нотного паперу і творів про музику, композицію, гармонію і контрапункт. «А, розумію, це ваша скринька з коштовностями», – мовила вона, сміючись. «Іншої в мене немає», – відповіла Консуело. «І я хочу сподіватися, що і ви будете часто користуватися нею». «Час добрий, бачу, що ви сувора вчителька». Але ви не образитеся, миланіно, якщо я запитаю, де ж ваші плаття? А он у ті маленькі картонці, відповіла консуело, прямуючи до неї. Відкривши її, вона показала баронесі простеньке чорне шовкове плаття, акуратно складене. І це все? запитала Амалія. Так, усе, крім мого дорожнього костюма. Через кілька днів я зроблю собі на заміну ще таке чорне плаття. «Так ви в жалобі, моя дорога?» «Можливо, сеньоро», – серйозно відповіла Консуело. «У такому разі пробачте мене. Я мала сама здогадатися з вашого вигляду, що у вас горе. І я ще більше люблю вас за це. Це зблизить нас» тому що в мене також є причина бути смутною, і я могла б уже носити жалобу по призначеному мені чоловікові. Ах, мила Ніно, не жахайтеся моєї веселості. Часто я намагаюся заглушити нею глибоке горе. Вони поцілувалися і спустилися до вітальні, де їх уже чекали. Консуелу відразу помітила, що у своєму простому чорному платті і білі косинці, скромно заколоті під самим підборіддям шпилькою із чорного янтарю. Вона справила на канонісу сприятливе враження. Старий християн, здавалося, тепер менше її соромив, а люб'язний був так само, як і напередодні. Барон Фрідріх, який заради чемності не поїхав цього дня на полювання, заздалегідь приготував для гості – бажаючи подякувати їй за турботи, які вона брала на себе відносно його дочки. Безліч люб'язних фраз, але так і не зіміг вичавити із себе жодного слова. Затесівши з нею поруч, він до того наївно і набридливо старався, пригощаючи її, що сам підвівся за столу, голодний. Капелан поцікавився в якому порядку патріарх зійснює процесію в Венеції. Потім почав розпитувати про пишність богослужіння в тамтешніх церквах, про їхнє оздоблення. З відповідей Консуело він зробив висновок, що вона часто відвідувала церкви, а коли він довідався ще, що вона вивчала духовну музику, то відчув до неї велику повагу. На графа Альберта Консуело ледь зважувалася глянути саме тому, що тільки він один збуджував у ній живу цікавість. Вона не знала ще, як він ставиться до її появи. Проходячи через вітальню, вона тільки побачила його в дзеркалі і встигла помітити, що він одягнений дуже вишукано, хоча, як і раніше, у чорному. В нього був безсумнівно аристократичний вид знатного вельможі. Але борода, довгі волосся, що недбало звисало, і засмагле, жовтуватим відливом обличчя надавало йому подібності до гарного, мрійливого рибалки з берегів Адріатичного моря. Одначе звучність його голосу, що приємно пестила музикальне вухо консуело, помалу додавала їй хоробрості, і вона глянула на нього, її здивувало. Що в нього вигляди манери зовсім нормальної людини. Він говорив мало, але розважливо, а коли вона вставала за столу, подавав їй руку, щоправда, не дивлячись, цієї честі він не робив їй із вчорашнього дня, але дуже невимушено і поштиво. Вся тремтячи, вклала вона свою руку в руку цього фантастичного героя розповідей і сновидінь минулої ночі. Вона очікувала, що ця рука має бути крижаною, як у мерця, але рука виявилася теплою та м'якою, як у людини, що цілком здорова і піклується про себе. Втім, Консуело навряд чи могла дати собі в цьому звіт. Вона була до того свильована, що в неї ледве не запаморочилось у голові, а погляд Амалії, що стежив за кожним її рухом, Міг би остаточно збентежити її, якби вона не озброїлась усією силою волі, щоб зберегти свою гідність перед цією глузливою молодою дівчиною. Коли граф Альберт, довівши її до крісла, низько вклонився їй, вона відповіла на його уклін, але при цьому вони не обмінялися жодним словом, жодним поглядом. Знаєте, підступна Порпоріно. Почала Амалія, сідаючи поруч із подругою, щоб зручніше було шепотіти їй на вухо. «Ви робите чудеса з моїм кузеном!» «Поки що я цього не зауважую», – відповіла Консуело. «Це тому, що ви не зволили звернути увагу на те, як він поводиться стосовно мене. За цілий рік він жодного разу не запропонував мені руки». Щоб провести до столу Тоді як до вас Він проробив це Як найлюб'язніше Щоправда сьогодні він очевидно Переживає хвилини просвітління Можна подумати Що ви принесли йому і розум І здоров'я Але не надавайте цьому значення Ніно З вами повториться те ж, Що було зі мною Три дні він буде запобігливий Привітний а потім забуде навіть про ваше існування. Я бачу, що мені доведеться звикати тут до жартів, сказала Консуело. Чи неправда, дорога тітонько? звернулася Малія напівголосно до каноніси, що підійшла і сіла меж нею і Консуело. Чи неправда, мій кузен надзвичайно люб'язний і з милою порпоріною «Не насміхайтеся над ним, Амалія!» – лагідно відповіла він це слава. «Сеньоре, без того, незабаром довідається про причину наших прикростей!» «Я нітрохи не насміхаюся, тітонько. Альберт сьогодні має прекрасний вигляд, і я радію, бачачи його таким, яким мені здається, він жодного разу не був відтоді, як я тут». Якби він іще поголився та напудрив волосся, як усі, можна було б подумати, що він ніколи не був хворий. Справді, його спокійний і здоровий вигляд приємно вражає мене, сказала Каноніса. Але я вже боюся вірити, що таке щастя може тривати довго. Який добрий і шляхетний він має вигляд! зауважила Консуело, бажаючи завоювати серце каноніси похвалою її улюбленцеві. «Ви вважаєте?» – запитала Амалія, пронизуючи подругу лукавим і пустотливим поглядом. «Так, вважаю», – відповіла Консуело рішуче. «Я ще вчора ввечері, – сказала вам сеньоро, – що ніколи жодне обличчя не вселяло мені такої поваги» як обличчя вашого кузена. О, мила дівчина! Вигукнула каноніса, раптом відкидаючи свою манірність і гаряче стискаючи руки Консуело. Добрі серця швидко пізнають одне одного. Я так боялася, що наш підолашний Альберт може налякати вас. Мені дуже важко буває читати на обличчях людей відчуженість яку викликають такі хвороби. Але ви, як бачу, чуйна. І відразу зрозуміли, що в цьому хворому, змученому тілі таїться піднесена душа, гідна кращої долі. Консуело, розчулена до сліз словами предоброї каноніси, поривчасто поцілувала їй руку. Вона відчувала вже більше симпатії й довіри до цієї горбатої бабці ніж до блискучої та легковажної Амалії. Розмову їхню перебив барон Фрідріх, який, розхрабрившись, підійшов до сеньори Порпоріни з великим проханням і ще більш незграбний у дамському товаристві, ніж старший брат. Це, мабуть, було в них в роду, а тому не дивно, що ця риса дійшла до останньої межі в графа Альберта. Барон скоромовкою промимрив, якусь промову, пересипаючи її безліччю вибачень, які Амалія постаралася перекласти і пояснити Консуело. «Мій батько запитує, – сказала Амалія, – чи почуваєтеся ви спроможною після такої стомлюючої подорожі взятися за музику? І чи не зловживемо ми вашою добротою, якщо попросимо прослухати мій спів і висловити свою думку?» «Про постановку мого голосу!» «Із задоволенням!» – відповіла Консуело, швидко підходячи до клавесина і відкриваючи його. «Ось побачите!» – прошепотіла їй Амалія, встановлюючи ноти на піпітр. «Альберт зараз же втече, хоч хай які прекрасні ваші очі й мої!» «Дійсно?» – не встигла Амалія взяти кілька нот? як Альберт підвівся і вийшов з кімнати на шпиньках, очевидно сподіваючись бути непоміченим. «Уже й те добре!» Так само тихо сказала Амалія, продовжуючи награвати на клавесині і перескакуючи через кілька тактів, що він зі злості не ляснув дверима, як зазвичай робить, коли я починаю співати. «Сьогодні він надзвичайно люб'язний!» Можна сказати, навіть милий. Капелан одразу підійшов до клавесина, сподіваючись приховати цим зникнення Альберта, і зробив вигляд, начебто поглинений співом. Інші члени родини, сівши півколом на відстані, шанобливо очікували вироку, що його консуело мала винести своїй учениці Амалія. Коробро вибрала арію з Ахіла на Скіросі – перголезе. Це драма метастазів «Ахіл на Скіросі» 1736 року, яка була покладена на музику композиторами Кальдерою, Сарро, Лео, Кіаріні, Корелі та Йомеллі. Серед творів перголезе опери під такою назвою немає. Мова, мабуть, має йти про оперу – Кальдарі, згадуваної в романі «Далі» в розділі 89-му, сюжет драми «Метастазів» становить розповідь про юність Ахіла. Проспівала її від початку до кінця свіжим, різким голосом, дуже впевнено, але з таким потішним німецьким акцентом, що Консуело, яка ніколи нічого подібного не чула, робила неймовірні зусилля. Щоб не розсміятися, їй досить було прослухати кілька тактів, аби переконатися, що Юна баронеса не має ані найменшого поняття про справжню музику. Голос у неї був гнучкий. Можливо, навіть вона колись брала уроки в гарного вчителя, але сама була занадто легковажна, щоб засвоїти щонебудь ґрунтовно. З тієї ж причини, переоцінюючи свої сили, вона бралась із чисто німецькою холоднокровністю за виконання найсміливіших і найважчих пасажів, ані трошки не бентежачий, вона спотворювала їх і, розраховуючи загладити свої промахи, форсувала інтонацію, заглушала акомпанементом, відновлювала порушений ритм, додаючи нові такти замість пропущених, змінюючи всім цим характер музики настільки, що консуело. Якби не мала нот перед очима, мабуть, зовсім не пізнала б речі, що виконувалось. Тим часом грав християн, який прекрасно розумівся на музиці, але уявляв, судячи по собі, що племінниця страшенно збентежена, час від часу повторював, аби підбадьорити її. «Добре, Амалія, добре. Відмінна музика. Справді ж, відмінна. Каноніса?» яка мало розуміла в співі, заклопотано дивилася на Консуело, намагаючись угадати її думку з виразу очей, а Барон, який не визнавав ніякої іншої музики, крім звуку мисливського рога, вважав, що дочка його співає занадто добре, щоб він міг оцінити всю принадність її співу, і довірливо чекав схвалення судді. Лише капелан був у захваті від цих рулад, Ніколи до приїзду Амалії йому не доводилось їх чути, і він, блаженно посміхаючись, у такт своєю величезною головою. Консуело відмінно зрозуміла, що сказати чисту правду значило б завдати удару всьому сімейству. Вона вирішила віч навіч пояснити своїй учениці, що саме їй варто забути, перш ніж почати з нею займатися. А поки обмежилася лише тим, що похвалила її голос, розпитала про заняття і схвалила вибір пройдених нею речей, змовчавши при цьому, що проходилися вони зовсім не так, як належить. Усі розійшлися, дуже задоволені цим випробуванням, жорстким лише для консуело. Вона відчула потребу замкнутись у своїй кімнаті, і, перечитуючи ноти музичного твору щойно перекручено в її присутності. Подумки проспівала його, щоб стерти у своєму мозку неприємне враження. Розділ тридцятий Коли надвечір усі знову зібралися разом, Консуело відчула себе більш невимушено з цими людьми, з якими вже встигла трохи освоїтись, і почала відповідати менш стримано й стисло на запитання – які ті, свого боку, вже сміливіше задавали їй, цікавлячись її країною, її мистецтвом і її подорожами. Вона ретельно уникала говорити про себе. Це було вирішено нею заздалегідь і, розповідаючи про середовище, в якому їй доводилося жити, змовчувала про ту роль, яку сама в ньому відігравала. Марно намагалася цікава Амалія змусити її більше розповісти про себе. Консуело не попалася на цю вудочку і нічим не видала свого інкогніто, яке вирішила зберегти будь-що будь. Важко було сказати, чому ця таємничість так приваблювала її. Для цього було багато причин. Почати з того, що вона клятвено обіцяла Порпорі всіляко ховатися і стушовуватися, щоб Анзолето, почавши її розшукувати, не міг натрапити на її слід. Зовсім зайва обережність, тому що Анзолето, після кількох слабких спроб знайти її, швидко облишив цей намір, цілком поглинений своїми дебютами та своїм успіхом у Венеції. З іншого боку, прагнучи завоювати прихильність і повагу родини, що тимчасово прихистила її сумну і самотню, Консуело прекрасно розуміла, що тут до неї краще поставляться, як до звичайної музиканчі, учениці Порпори і викладачки співу, ніж до Примадонни, до актриси, знаменитої співачки. Їй було ясно, що якби довідалися ці прості набожні люди про її минуле, її становище серед них було б набагато сутужнішим і цілком можливо, що незважаючи на рекомендацію Порпори, Прибуття співачки Консуело, що дебютувала з таким близьком у театрі Сан-Самуеле, могло б неабияк налякати їх. Але навіть якби не було цих двох важливих причин, Консуело однаково відчувала потребу мовчати, не даючи нікому здогадатися про радощі та прикрощі своєї долі. У її житті так усе переплуталось, і сила, і слабкість і слава, і любов. Вона не могла підняти ані найменшого куточка завіси, не виявивши хоча б одну з ран своєї душі. А рани ці були ще надто свіжі, надто глибокі, щоб чия-небудь людська рука могла полегшити їх. Навпаки, вона відчувала деякі полегшення саме завдяки цій стіні, зведені нею між її болісними спогадами та спокоєм нового діяльного життя. Ця зміна країни, середовища, імені відразу перенесла її в незнайомі умови, де вона ждала, граючи зовсім іншу роль, стати якоюсь новою істотою. Це повне зречення всяких радощів марнославства, які втішили б іншу жінку, було порятунком для відважної душі Консуело, Відмовившись від людського співчуття і людської слави, вона сподівалася на допомогу згори. Треба повернути хоча б частинку колишнього щастя, — говорила вона собі. Щастя, яким я довго насолоджувалась і яке полягало цілком у моїй любові до людей і в їхній любові до мене. Того дня, коли я погналася за їхнім поклонінням, я втратила їхню любов. Занадто вже дорого, заплативши за почесті, якими вони замінили свою колишню прихильність. Зроблюся ж знову непомітною та скромною, щоб не мати на землі ні заздрісників, ні невдячних, ні ворогів. Найменший вияв симпатії солодкий, а до вираження найбільшого захвату домішується гіркота. Бувають серця марнолюбні, і сильні, котрі задовольняються похвалами і тішаться тріумфом. Моє не з таких, мені занадто дорого обійшлося це випробування. На жаль, слава викрала в мене серце мого коханого. Нехай же смиренність поверне мені хоч кількох друзів. Не те мав на увазі Пурпора, відсилаючи Консуело з Венеції і рятуючи її цим від небезпеки. І мук любові, перш ніж випустити її на арену чистолюбства, перш ніж повернути її до бур артистичного життя, він хотів тільки дати їй деякий перепочинок. Він не досить добре знав свою ученицю. Він вважав її більш жінкою, тобто більш мінливою, ніж вона була насправді. Думаючи про неї зараз, він не уявляв її собі такою спокійною, ласкавою, Дбаючи про інших, якою вона вже примусила себе бути, вона малювалася йому вся в сльозах, розтерзувана жалями. Але він чекав, що незабаром відбудеться реакція, і що він знайде її вилікуваною від любові та спрагненням знову виявити свої сили, свій геній, те чисте, святе почуття, з яким Консуело поставилася до своєї ролі в родині Рудольштаттів, з першого ж дня мимоволі відбилося на її словах, учинках, виразі її обличчя. Хто бачив її сяючою любов'ю і щастям під гарячими променями сонця Венеції, навряд чи зміг би зрозуміти, як може вона бути такою спокійною і ласкавою серед чужих людей у глибині дрімучих лісів коли любов її згандула на в минулому і немає майбутнього. Одначе доброта черпає сили там, де гордість знаходить лише розпач. У цей вечір Консуело була прекрасна якоюсь новою силою. Це було не сильної натури, яка ще не пізнала себе і очікує свого пробудження. Не розквіт сили, що рветься вперед і з подивом, і захватом. Словом, тепер це була вже непотаємна, ще не збагнута краса цієї сколари Зінгарелла, учениці циганочки, неблискуча, захоплююча краса прославленої співачки. Тепер це була ніжна, чарівна принадність чистої, заглибленої в себе жінки, що не знає саму себе і керується святістю своїх спонукань, її хазяї прості. І душевні старі, поняті інстинктивним прагненням шляхетності, вдихали, якщо можна так висловитися, таємничі пахощі, що виливалися в їхню духовну атмосферу з ангельської душі Консуело. Дивлячись на неї, вони зазнавали якогось відрадного почуття, якого, можливо, і не усвідомлювали, але розкіш якого наповнювала їх немовновим життям. Навіть сам Альберт, здавалося, вперше дав повну волю вияву своїх здібностей. Він був запобігливий і ласкавий з усіма, а Сконсуело у межах чемності і, розмовляючи з нею довів, що зовсім не втратив, як вважало дотепер оточення, високий розум і ясність судження, даровані йому від природи. Барон не заснув, каноніса жодного разу не зітхнула. А граф християн, що зазвичай із сумом опускався щовечора в своє крісло, зігнутий вагою років і горя, цього разу весь час стояв, притулившись спиною до каміна, персоніфікуючи собою моби центр своєї родини і брав участь у невимушеній, майже веселій бесіді, що тривала без перерви до дев'ятої години вечора. «Видно, Господь почув наші гарячі молитви!» Звернувся капелан до графа Християна і до каноніси, що залишились у вітальні після того, як пішли барон і молодь. Графові Альбертові сьогодні виповнилося 30 років, і цей знаменний день, якого так боялися і він, і ми, пройшов надзвичайно щасливо і благополучно. «Так, подякуємо ж Господу», – мовив старий граф. «Не знаю. Можливо, це тільки благодійна ілюзія, послана нам для тимчасової розради. Але мені протягом усього дня, а особливо ввечері, здавалося, що мій син вилікувався назавжди. – Пробачте мені, – зауважила Каноніса. – Та мені здається, що ви, братику, – і ви, пане капелане, обоє помилялися, вважаючи, начебто Альберта мучить ворог роду людського. Я ж завжди вірила в те, що він під владою двох протилежних сил, які змагаються одна з одною за його душу. Адже часто після промов, начебто навіяних йому злим ангелом, його вустами за хвилину говорило саме небо. Згадайте все, що він сказав учора ввечері під час грози, і особливо його останні слова перед тим, як він пішов. Благодать Господня зійшла на цей дім. Альберт відчув, що на нього зійшла Божа благодать, і я вірю в його зцілення, мову чудо, обіцяне Богом. Капелан був занадто боязкий аби відразу погодитися з таким сміливим припущенням. Звичайно, він виходив із крутного становища, вдаючись до таких висловів, як «Покладемо наші сподівання на вічну премудрість», «Господь читає те, що приховано», «Дух поринає Бога» і до різних інших, радше втішливих, аніж нових. Граф християн вагався між бажанням погодитися із суворими догмами своєї доброї сестри, нерідко спрямованими у бік чудесного, і повагою до боязкої та обережної ортодоксальності капелана. Щоб перемінити тему, він заговорив про Порпоріну з великою похвалою, відгукнувшись про її прекрасну манеру триматися. Каноніса, що встигла вже полюбити дівчину, гаряче приєдналася до похвал брата, а капелан благословив їхній душевний потяг до неї. Жодному з них і на думку не спало пояснити присутністю Консуело чудо, що сталося в їхній родині. Вони дістали благо, не знаючи його джерела. Це було саме те, про що б Консуело стала благати Бога, якби її про це запитали. Спостереження Амалії були більш точними. Для неї було очевидно, що її двоюрідний брат настільки володіє собою, коли це потрібно, що може приховувати безладність своїх думок перед людьми, які не вселяють йому довіри, або навпаки, які користуються його особливою повагою. Перед деякими друзями й родичами, до яких він почував симпатію або антипатію, він ніколи не виявляв ані найменших дивацтвого характеру. І от, коли Консуело висловила свій подив із приводу її вчорашніх розповідей, Амалія, яку мучила таємна досада, спробувала знову розпалити в дівчині той страх перед Альбертом, який вона викликала в ній напередодні. Ах, друже мій, сказала вона, не довіряйте цьому оманливому спокою, це не що інше, як звичайний світлий проміжок між двома нападами. Нині ви його бачили таким, яким бачила його і я, коли приїхала сюди на початку минулого року. Та ба! Якби чужа воля призначила вас у дружини такому маніяку, якби, щоб перемогти ваш мовчазний опір, було укладено мовчазну змову, і вас би тримали без кінця краю, бранкою в цьому жахливому замку. У цій атмосфері постійних несподіванок, страхів, хвилювань, сліз, заклинань, навіженств. Якби вам довелося чекати видужання, в яке всі вірять, але яке ніколи не настане, ви, як і я, розчарувалися б у прекрасних манерах Альберта і у солодких речах його родини. Мені здається просто неймовірним, сказала Консуело, щоб вас могли змусити вийти заміж за чоловіка, якого ви не любите. Адже ви, очевидно, кумир ваших рідних. Мене ні до чого не можуть змусити. Вони прекрасно знають, що із цього нічого не вийшло б. Але вони забувають, що Альберт не єдиний підходящий для мене чоловік. І одному Богові відомо, коли в них умре нарешті божевільна надія на те, що я знову можу полюбити його як любила в перші дні свого приїзду до того ж мій батько як завзятий мисливець почуває себе прекрасно в цьому проклятому замку де таке чудесне полювання і завжди під яким-небудь приводом відкладає наш від'їзд який разів двадцять уже передбачався але його так і не було здійснено ах ні номила Якби ви знайшли спосіб за одну ніч винищити всю дичину в окрузі, ви цим зробили б мені найбільшу послугу. На жаль, я тільки можу розважити вас музикою і розмовами в ті вечори, коли вам не захочеться спати. Постараюся бути для вас і заспокійливим, і снодійним засобом. Так, ви нагадали мені? що я ще не докінчила вам своєї розповіді. Почну зараз же, щоб ви могли сьогодні заснути раніше. Тільки через кілька днів після свого таємничого зникнення він продовжував перебувати у впевненості що його тижнева відсутність тривала всього сім годин. Альберт помітив, що абата немає в замку, і запитав, куди його відправили. Він був уже не потрібний вам, відповіли йому і повернувся до своїх справ. Хіба досі ви не зауважували його відсутності? «Я помітив», – відповів Альберт, «що чогось бракує моїм стражданням, але не міг зрозуміти, чого саме». «Так ви дуже страждаєте, Альберте?» – запитала Каноніса. «Так, дуже», – відповів він таким тоном, наче його запитали, чи добре він спав. «Виходить». Аббат був тобі дуже неприємний? У свою чергу запитав його граф-християн. Дуже тим же тоном, відповів Альберт. А чому ж, сину мій, ти не сказав мені про це раніше? Як і міг ти так довго терпіти антипатичну тобі людину, не поділившись цим зі мною? Невже ти сумнівався, люби мій хлопчику, в тому, що довідавшись? Про твої страждання я б негайно позбавив тебе їх. Це так мало додавало до мого горя, відповів Альберт із жахаючим спокоєм. Я не сумніваюсь у вашому доброму ставленні до мене батьку, але те, що ви випровадили бабата, мало полегшило б мою долю, тому що ви, напевно, замінили б його іншим наглядачем. Скажи краще... Товаришем по дорозі, при моїй любові до тебе, сину мій, мені боляче чути слово наглядач. Ваша любов, любий батько, і змушувала вас піклуватися про мене в такий спосіб. Ви навіть не підозрювали, як мучили мене, випроваджуючи від себе із цього будинку, де з волі проведіння, я мав би жити до моменту, поки не звершаться наді мною його приречення. Ви гадали, що сприяєте моєму видужанню і спокою, і хоча б я краще розумів, що корисніше для вас із вами. Я мусив вам коритися, усвідомлюючи свій синівський обов'язок, я його виконав. Я знаю, Альберте, твоє добре серце і твою прихильність до нас, але хіба ти не можеш висловити свою думку ясніше? Це дуже легко, відповів Альберт і настав час зробити це. Альберт промовив це таким спокійним тоном, що нам здалося, начебто ми дожили до тої щасливої хвилини, коли душа його нарешті перестане бути для нас болісною загадкою. Ми всі оточили його, спонукаючи лагідними поглядами перше в житті розкрити свою душу. Очевидно, він вирішив довіритися нам. І от що він повідав, «Ви завжди дивилися на мене, та й зараз ще дивитесь, як на хворого і божевільного. Якби я не почував до вас такої безмежної любові й ніжності, я, мабуть, зважився поглибити прірву, що розділяє нас. І довів би вам, що в той час, як ви погрузнули в світі оман і забобонів, мені небо відкрило доступ до істини». Це світла, але не відмовившись від усього того, що становить ваш спокій, вірування і благополуччя, ви були б не в змозі зрозуміти мене. Коли мимо волі, пориві захвату, у мене виривається кілька необережних слів, я негайно зауважую, що бажаючи висмикнути з корінням ваші омани і показати вашим ослаблим очам сліпучий світоч, яким я володію, я завдаю вам страшних мук, усі ваші життєві дрібниці, усі ваші звички, всі фібри вашої душі, всі сили вашого розуму, все це настільки пов'язано, переплутано неправдою, настільки підпорядковано законом пітьми, що, прагнучи дати вам нову віру, я, здається, даю вам смерть, тим часом і наяву. І в вісні, і в тиші, і у бурю я чую голос, який велить мені просвітити вас і повернути на шлях істини. Але я людина занадто любляча і слабка, щоб зробити це. Коли я бачу ваші очі, повні сліз, ваші пригнічені обличчя, коли чую ваші зітхання, коли відчуваю, що приношу вам смуток і жах, я тікаю, ховаюся, щоб не піддатися голосу своєї совісті і велінню долі. Ось у чому моє горе, моя мука, мій хрест і моє катування. Ну що, чи розумієте ви мене тепер? Дядько, тітка і капелан розуміли почасти, що Альберт сворив для себе релігію і моральні правила зовсім відмінні від їх власних. Але як правовірні католики, вони, боячись упасти в найменшу єресь, не зважувалися викликати його на більшу відвертість. У мене ж тоді було ще дуже неясне уявлення про деякі особливості його дитинства і ранньої юності, і тому я нічогісенько не могла зрозуміти. До того ж, Ніно, у той час я так само мало, як і ви тепер, була поінформована про те, що таке гуситство, що таке лютеранство? Потім я багато і часто чула про це, і правду сказати, нескінчені суперечки на цю тему між Альбертом і Капеланом. Не раз наводили на мене нестерпну нудьгу. Отже, я з нетерпінням чекала від Альберта більш докладних розяснень, але їх так і не було. Я бачу, сказав нарешті Альберт вражений мовчанням, яке запанувало довкола нього, що ви не хочете мене зрозуміти, спобоювання зрозуміти занадто добре. Нехай буде по-вашому. Ось ваше віддавна готувало кару, що тяжіє наді мною. Вічно нещасний, вічно самотній, вічно чужий серед тих, кого я люблю». Я знаходжу підтримку й притулок лише в обіцяній мені розраді. «Що ж це за розрада, сину мій?» – запитав смертельно засмучений граф християн. «Чи не можемо ми самі дати тобі її? І невже ми ніколи не зможемо зрозуміти одне одного?» «Ніколи, батько мій, будемо ж любити одне одного, поза як нам тільки це й дано». І нехай небо буде свідком, що наша нескінчена, непоправна розбіжністю думка ніколи не зменшувала моєї любові до вас. «А хіба цього недостатньо?» – сказала Каноніса, беручи Альберта за руку, у той час як братії потискував йому іншу руку. «Скажи», – продовжувала вона, – «хіба не можеш ти забути свої дивні думки, свої дивні вірування?» І жити любов'ю серед нас. Я живу нею, мовив Альберт. любов це благо, що дає радість або гіркоту, залежно від того, чи одну віру сповідують люди, пов'язані нею. Серця наші, дорога тітонько, він це славо, б'ються вони сон, а розум ворогує, і це велике нещастя для всіх нас. Я знаю, що ворожнечаться протриває ще століття. Ось чому в цьому сторіччі я чекаю обіцяного мені блага, яке дасть мені сили сподіватися. Що ж це за благо, Альберте? Чи не можеш ти сказати мені? Не можу, тому що воно невідоме і для мене самого, але воно прийде. Не минає тижня без того, щоб моя мати не провіщала мені цього вісні, і всі голоси лісу коли я запитую їх, завжди підтверджують мені те ж саме. Часто бачу я, блідий, промений стилик ангела, що пролітає над скелею Жаху. Тут, у цьому лиховісному місті, під тінню цього дуба, у той час, коли мої сучасники звали мене Жишкою, я був охоплений гнівом Божим і вперше став знаряддям Господньої відплати. Тут же, біля підніжжя цієї самої скелі, я бачив, коли звався братиславом, як під ударом шаблі скотилася понівечена, закривавлена голова мого батька Вітольда. І ця грізна спокута навчила мене суму й жалю. Цей день фатальної розплати, коли лютеранська кров змила кров католицьку, перетворив фанатика і душогуба, яким я був сто років тому, на людину слабку, з ніжним серцем. «Боже, милостивий!» – із жахом вигукнула тітонька, хрестячись. «Боже, знову повернулася до нього!» «Не перебивайте його, сестрице!» – зупинив каноніс у граф християн, зробивши над собою страшне зусилля. «Дайте йому висловити все!» Говори ж, сину мій, що сказав тобі ангел у скелі жаху. Він сказав мені, що моя розрада вже близько. Відповів Альберт з обличчям, що сяяло від захвату. І зійде вона в моє серце, коли мені виповниться тридцять років. Бідолашний дядько похилив голову, казуючи на вік, у якому померла його мати. Альберт мов би натякав на власну смерть очевидно покійна графиня часто під час своєї хвороби пророкувала що ні вона ні жоден з її синів не доживуть до тридцятирічного віку здається тітонька ванда була також трохи ясновидючою щоб не сказати більше але з певністю я нічого про це не знаю Ніхто не зважується будити в дядькові такі тяжкі спогади. Капелан, прагнучи розсіяти похмурі думки, навіяні цим пророкуванням, намагався змусити Альберта висловитися щодо абата. Адже з нього то й почалася розмова. Альберт, у свою чергу, зробив над собою зусилля, щоб відповісти капеланові. Я говорю вам про божественне і вічне. Сказав він після деякого вагання, а ви нагадуєте мені про скороменуще, пусте і суєтне, уже майже забуте мною. Говори ж, сину мій, говори, втрутився граф Християн, дай нам узнати тебе сьогодні. Ви досі не знали мене батьку, і не узнаєте в ті короткі миті, що ви їх називаєте цим життям, але якщо вас цікавить, Чому я подорожував? Чому терпів присутність цього невірного, неуважного стража, якого приставили до мене для того, щоб він ходив за мною по п'ятах, як голодний ледачий пес, прив'язаний до руки сліпця? То я кількома словами можу пояснити вам це. Досить я помучив вас. Потрібно було прибрати з ваших очей сина глухого до ваших наставлянь і ваших умовлянь я прекрасно знав що не вилікуюся від того що ви називаєте моїм божевіллям але необхідно було заспокоїти вас дати вам надію і я погодився на вигнання ви взяли з мене слово що я не розлучуся без вашої згоди і супутником даним мені й вами і я дозволив йому возити мене по світу я хотів дотримати свого слова і хотів також дати йому можливість підтримувати у вас надію і спокій, повідомляючи про мою покірність і терплячість. Я був покірний і терплячий. Я закрив для нього своє серце і вуха, а він був настільки розумний, що навіть і не робив зусиль відкрити їх. Він гуляв зі мною, одягав і годував мене, як малу дитину». Я відмовився від того життя, яке вважав для себе правильним. Я привчив себе спокійно дивитись, як панують на землі горе, несправедливість і божевілля. Я побачив людей і їхнє установлення. Обурення змінилося в моєму серці жалістю, коли я зрозумів, що гнобителі страждають більше, ніж пригноблені. У дитинстві я любив тільки мучеників. Тепер я почав ставитися із півчуттями докаттів, жалюгідних грішників, які спокутують у цьому житті злочини, чинені ними в колишніх втіленнях, і які приречені за це Богом бути злими, катування у тисячу разів жорстокіше, ніж те, якого зазнають їхні безневинні жертви. Ось чому тепер. Я роздаю милостиню тільки для того, щоб полегшити тягар багатства для себе, себе одного. Ось чому я більше не тривожу вас своїми проповідями. Я зрозумів, що час бути щасливим ще не настав, тому що, говорячи мовою людей, час бути добрим і ще далеко. Ну а тепер, коли ти позбувся цього, як ти називаєш його? Наглядача, коли ти можеш жити спокійно, не бачачи нещасть, який ти поступово усуваєш навколо себе, не зустрічаючи перешкод своїм великодушним поривам, скажи: Хіба тепер ти не міг би, зробивши над собою зусилля, вигнати із серця тривогу? Не запитайте мене більше, дорогі мої рідні, мовив Альберт, сьогодні. Я більше нічого не скажу. І він дотримав слова навіть на більший строк. Він не розкривав рота цілий тиждень. Розділ тридцять перший. Історію Альберта буде закінчено кількома словами, мила Порпоріна, тому що мені майже нема чого додати до вже розказаного. Протягом півтора роки проведених мною тут. Фантазії Альберта, про які ви тепер маєте уявлення, раз у раз повторювалися. Тільки його спогади про те, чим він був і що бачив у минулі століття, набули якоїсь страшної реальності відтоді, як у ньому виявилася особлива разюча здатність, про яку ви, можливо, чули, але в яку я не вірила, поки не дістала тому доказів. Кажуть, що в інших країнах ця здатність зветься ясновидінням і що начебто особи, які володіють ним, користуються більшою повагою серед людей марновірних. Що ж до мене, то я зовсім не знаю, що й думати про це. Не беруся пояснити й вам, але знаходжу в цьому зайвий привід не виходити заміж за чоловіка, який бачить за сотні миль кожний мій крок і в змозі читати всі мої думки. Для цього треба бути щонайменше святою. А хіба це можливо, коли живеш із чоловіком, що, як видно, віддав себе дияволові? «Ви маєте здатність усе висміювати, зауважила Консуело. «Я просто дивуюся, як ви можете говорити так весело про речі, від яких у мене волосся, на голові стає дибки. У чому ж полягає це ясновидіння? Альберт бачить і чує те, чого ніхто інший не може ні бачити, ні чути. Коли має зненацька з'явитися людина, до якої він прихильний, при чому ніхто не знає про це, він вирушає заздалегідь на зустріч. Так само варто йому відчути наближення того, кого він любить, як він іде до себе і зачиняється. Одного разу, гуляючи з моїм батьком у горах, він раптом зупинився і пішов в обхід, прокладаючи собі шлях серед скелітернику для того тільки, щоб не пройти по якомусь місцю, де, одначе, не було нічого примітного. Через кілька хвилин вони повернули до цього місця, і Альберт знову вчинив так само. Батько мій, помітивши це, зробив вигляд, начебто щось загубив. І під цим приводом хотів підвести його до підніжжя тієї ялини, яка, очевидно, навіювала йому таку відразу. Однак Альберт не тільки не підійшов до неї, але постарався навіть не наступити на тінь, яка відкидається нею поперек дороги. А коли мій батько кілька разів проходив через цю тінь, Альберт був явно схвильований і страшно стривожений. Коли ж батько зупинився біля самого стовбура, Альберт скрикнув і почав наполегливо гукати його звідти. Він довго відмовлявся пояснити це дивацтво, але поступаючись нарешті проханням усієї родини, повідав, що під цим деревом було колись скоєно страшний злочин і закопано трупи. Капелан, припускаючи, що Альберт міг звідки не будь довідатися про те, що в вдавнену на цьому місці було вчинено вбивство. Вирішив, що його обов'язок – розізнати про це, щоб поховати забуті людські останки. «Подумайте гарненько про те, що ви збираєтеся робити», сказав капеланові Альберт, із тим сумним і в той же час глузливим виглядом, який йому властивий. «Чоловік, жінка і дитина, яких ви знайдете там» були гуситами, і цей п'яниця він це слав, ховаючись у наших лавах і боячись, щоб вони не побачили і не виказали його, звелів своїм солдатам убити їх. І з моїм кузеном про цю подію більше не заговорювали, але дядько вирішив перевірити, було це все на інтуїцією чи фантазією, і звелів уночі розкопати місце, вказане моїм батьком. Там дійсно знайшли три кістяки – чоловіка, жінки і дитини. Кістяк чоловіка був укритий величезним дерев'яним щитом, який носили гусити. Щит цей легко було розпізнати по вигравірованій на ньому чаші з таким латинським написом. О, смерть, як гірко згадувати про тебе злим людям, але з яким спокоєм думає про тебе той. То чинить справедливо, пам'ятаючи про свою кончину. Останки їх перенесли подалі, в глиб лісу, і коли через кілька днів Альберт проходив повстю ялину, батько мій помітив, що він робить це без відрази, хоча на вигляд тут нічого не змінилося, і земля була, як і раніше, вкрита камінням і піском. Він навіть не пам'ятав про хвилювання – що його відчув тут, а коли з ним заговорили про це, насилу пригадав, як було діло. "Очевидно, ви помилилися", сказав він моєму батькові. "Мабуть, я дістав застереження в іншому місці. Я впевнений, що тут нічого немає, тому що не відчуваю ні холоду, ні тремтіння, ні душевного болю". Моя тітонька Схильна приписувати цю здатність Альберта особливій милості проведіння, але кузен мій завжди такий похмурий, такий змучений і такий нещасний, що важко осягнути, за що проведіння могло б нагородити його таким згубним даром. Якби я вірила в існування диявола, то вбачала б більше правильності припущення капелана, який вважає всі галюцинації Альберта – справою рук ворога роду людського. Дядько християн, що більш розважливий і більш твердий у релігії, ніж усі ми, пояснює досить правдоподібно багато чого з того, що відбувається з його сином. Він гадає, що незважаючи на всі старання єзуїтів під час 30-літньої війни і у наступний період спалити всі еретичні писання в Чехії, і зокрема ті, що перебували в замку велетні. Незважаючи на ретельні пошуки, які провів наш капелан у всіх кутках будинку після смерті тітоньки Ванди, у якій небудь схованці замку могли зберегтись історичні документи часів гуситів, і Альберт знайшов їх. Дядько християн вважає, що читання цих шкідливих рукописів справило найсильніше враження на хвору уяву його сина. І деякі подробиці подій минулого зовсім тепер забуті, але збережені в точності цих рукописах. Він наївно приписує власним спогадам про своє колишнє існування на землі. Цим легко пояснюються всі казки, які він нам розповідає, і його незбагненні зникнення на цілі дні і навіть тиждень. Треба вам сказати, що ці зникнення повторювалися не раз. І при тому важко припускати, щоб він ховався де-небудь поза замком. Щораз, коли він зникав, знайти його було зовсім неможливо, хоча ми цілком упевнені в тому, що жоден селянин не давав йому ні пристановища, ні їжі. Ми вже знаємо, що в нього бувають напади летаргічного сну. Коли він лежить цілими днями, замкнувшись у своїй кімнаті, Якщо під час цих нападів зламати двері і початиме тушитися довкола нього, з ним починаються судороги. Відтоді, як це з'ясувалося, його зазвичай залишають у цілковитому спокої. Очевидно, у цей час у голові його відбуваються придивні речі, але ніякий шум, ніяке видиме хвилювання не видають їх, і ми довідуємося про них лише згодом. З його ж розповідей, упам'ятавшись, він почувається спочатку набагато краще, але потім у нього знову з'являється збуджений стан, який усе підсилюється, поки не настає новий напад. Він начебто перечуває тривалість цих нападів, тому що перед особливо довгочасними зазвичай йде кудись і ховається, мабуть, у якій-небудь гірській печері або в якому-небудь, в підвалі замку, відомих йому одному, виявити його притулок досі не вдавалося. Це особливо важко зробити тому, що тільки-но ну за ним починають стежити, спостерігати або просто розпитувати його. Він зараз же серйозно занедужує, тому вирішили надати йому повну волю. Адже ці зникнення, що так лякали нас спочатку, тепер видаються нам – Цілющими кризами в його хворобі Коли Альберт зникає Тітонька, щоправда, сильно горює А дядько молиться Але ніхто не робить спроб знайти його А я, скажу вам відверто Просто зачерствіла Печалі з часом Перетворилася в мене на нудьгу І відразу Для мене краще вмерти Ніж вийти заміж за цього маніяка я визнаю за ним великі достоїнства, але хоча, може, ви й кажете, що мені не варто було б надавати значення його дивацтвам, поза як вони є наслідком хвороби, все-таки вони дратують мене, тому що це бич як мого життя, так і життя всієї нашої родини. Мені здається, що це не зовсім справедливо, мила баронесо, сказала Консуело. Тепер я прекрасно розумію ваше небажання вийти заміж за графа Альберта. Але чому ви перестали ставитися до нього зі співчуттям? Цього я осягнути не можу. Бачите, мені важко спекатися переконання, що в його божевіллі є щось умисне. Безсумнівно, у нього дуже сильний характер, і я знаю тисячі випадків, коли йому вдавалось. «Опанувати себе? Він може, якщо захоче, навіть віддалити настання нападу. Я сама бачила, як він відмінно справлявся з ним, коли присутні не звертали на його стан особливої уваги. І навпаки, коли він бачить, що ми готові повірити йому, боїмося за нього, він начебто навмисно зловживає тією прихильністю, що ми до нього почуваємо». І намагається здивувати нас своїми витівками. Ось чому я сердита на нього. І часто прошу його покровителя Вальзевула раз назавжди увільнити нас від нього. Новий заповідь ототожнює Вальзевула сатаною, главою злих духів. Амалія називає Вальзевула покровителем Альберта, маючи на увазі симпатії героя до диявола начебто несправедливо обмовленого християнством. — Як жорстоко ви жартуєте над нещасною людиною, — сказала Консуело. Його душевна хвороба здається мені скоріше дивовижною і поетичною, аніж відразливою. — Воля ваша, мила Порпоріно, — вигукнула Амалія. — Захоплюйтеся скільки хочете цими чаклунськими фокусами. Позаяк як ви в них вірите. Я ж уподібнюся нашому капеланові, що доручає свою душу Богові і не намагаюся зрозуміти незрозуміле. Я вдаюся до допомоги розуму і не силкуюся осягнути те, що знайде коли-небудь природне пояснення, але поки ще нам незрозуміле. Одне, безсумнівно, злощасній долі мого кузена. Його розум, Остаточно перестав працювати, а уява так розпустила свої крила в його мозку, що череп так, дивися, і трісне. Що ж приховувати? Треба просто вжити те слово, яке мій бідолашний дядько-християн, стоячи на колінах перед імператрицею Марією Терезією. Вона ж не задовольнялася недомовками і натяками, змушений був вимовити обливаючись лізьми. «Альберт фон Рудольштадт, маніяк, або як хочете, щоб звучало пристойніше, душевно хворий!» Консуело відповіла тільки глибоким зітханням. Амалія в цю хвилину справила на неї враження гідкої, безсердечної істоти, але вона силкувалася все-таки виправдати її в своїх очах, уявляючи собі, що мала вистраждати ця дівчина за півтора року такого сумного життя, повного нескінчених тривог і хвилювань. Потім, повертаючись до власного горя, вона подумала, як жаль, що я не можу пояснити вчинків Анзолетто, божевіллям, якби він втратив розум серед насолод і розчарувань свого дебюту, я, звичайно, не перестала б любити його. І якби його невірність і невдячність пояснювалися божевіллям, я, як і раніше, його обожнювала і зараз же полетіла б йому на допомогу. Минуло кілька днів. Однак Альберт нічим не підтвердив запевнень своєї двоюрідної сестри щодо його розумового розладу. Але ось одного чудового дня, коли капелан, зовсім того не бажаючи, чимось роздосадував його. Він раптом почав говорити щось недоладне і, не помітивши це сам, вискочив з вітальні і замкнувся в своїй кімнаті. Усі думали, що він довго пробуде в себе, але через годину, блідий і стомлений, він повернувся до вітальні, став пересідати з одного стільця на інший, кілька разів зупинявся біля консуело очевидно звертаючи на неї не більше уваги, ніж у попередні дні. І нарешті, забившись у глибоку амбразуру вікна, опустив голову на руки і залишився нерухомий. Амалія в цей час саме збиралася приступити до свого уроку музики, і вона поспішала почати його, пошепки пояснюючи Консуело, що хоче в такий спосіб випровадити цю лиховісну фігуру від якої віє могильним холодом і яка вбиває в ній всяку веселість. — Мені здається, — відповіла Консуело, — нам краще піднятися в вашу кімнату. Для акампанементу досить буде вашого спінета. Якщо граф Альпер дійсно не любить музики, навіщо ж нам збільшувати його страждання і тим самим страждання його рідних? Останній довід переконав Амалію. І вони обидві піднялися в кімнату баронеси, залишивши двері відчиненими, оскільки там трохи пахло чадом. Амалія зібралася, було, як завжди, вибрати ефектні арії, одначе Консуело, що почала вже виявляти суворість, змусила її взятися за прості, але серйозні мелодії духовних творів Палестріни. Молодій баронесі, це не припало до смаку, позіхнувши, вона роздратовано заявила, що це варварська і снодійна музика. Це тому, що ви її не розумієте, заперечила Консуело. Давайте я проспіваю кілька уривків, щоб показати вам, як чудово написано цю музику для голосу, не кажучи вже про те, що вона божественна за своїм задумом. І з цими словами вона сіла до спінета. І заспівала. Уперше її голос розбудив луну в старому замку. Прекрасний резонанс його високих холодних стін захопив концуело. Її голос, що давно мовчав, мовчав з того самого вечора, коли вона співала в сан Самуеле, а потім упала непритомна від знемоги й горя. Не тільки не постраждав одмук і хвилювань, але став іще прекраснішим. І ще дивовижнішим, і ще задушевнішим. Амалія була захоплена і разом з тим вражена. Вона зрозуміла нарешті, що не має ні найменшого уявлення про музику, і що взагалі навряд чи коли-небудь чогось навчиться. Раптом перед молодими дівчатами з'явилося бліде, замислене обличчя Альберта. У весь час, поки тривав спів, він здивований, розчулений. Нерухомо стояв посеред кімнати, тільки закінчивши співати, консуело помітила його і трохи злякалася, але Альберт, ставши перед нею на коліна і спрямувавши на неї свої великі чорні очі, повні сліз, вигукнув по-іспанськи без найменшого німецького акценту. О, консуело, консуело, нарешті я знайшов тебе. «Консуело?» – скрикнула дівчина, дивуючись, і теж по-іспанськи. «Чому ви так називаєте мене, графе?» «Я називаю тебе розрадою», – продовжував Альберт все ще по-іспанськи, «тому що мені, моєму сумному житті, було обіцяно розраду, а ти є тією розрадою, що її Господь нарешті посилає мені». Самотньому, нещасному. «Я ніколи не думала», – заговорила Амалія, стримуючи гнів, «щоб музика могла так магічно вплинути на мого дорогого кузена. Голос ні не створений, щоб здійснювати чудеса. Це правда, але я не можу не зауважити вам обом, що було б вічливіше стосовно мене та й взагалі пристойніше». «Говорити мовою мені зрозумілою!» Альберт, здавалося, не чув жодного слова з усього, сказаного його нареченою. Він продовжував стояти на колінах, дивлячись на Консуело з невимовним подивом і захватом, усе повторюючи розчуленим голосом. «Консуело! Консуело! Як це він вас називає?» Із запальністю запитала молода баронеса свою подругу. «Він просить мене проспівати іспанський романс, якого я не знаю», – у страшній зніяковілості відповіла Консуело. «Але мені здається, нам треба покінчити зі співом», – продовжувала вона. «Видно, музика занадто хвилює сьогодні графа». І вона встала, збираючись піти. Консуело, повторив Альберт по-іспанськи, якщо ти покинеш мене, моєму життю кінець, і я не захочу більше повертатися на землю. І з цими словами він упав непритомний біля її ніг. Перелякані дівчата покликали служників, щоб ті віднесли його і надали йому допомогу. Розділ 32. Графа Альберта уклали обережно на ліжко, і в той час, як двоє служників, які переносили його, кинули шукати: Один капелана, що був, мовби домашнім лікарем, а інший графа Християна, що наказав раз назавжди попереджати його про найменше нездужання сина, обидві молоді дівчини. Амалія і Консуело заходилися розшукувати Канонісу, але перш ніж хто-небудь із цих осіб устиг прийти до хворого, а вони зробили це, не гаючи, ні хвилини. Альберт уже зник. Двері його спальні були відчинені, постіль ледь зі Його відпочинок, очевидно, тривав не більше хвилини, і все в кімнаті перебувало у звичайному порядку. Його шукали всюди. І, як завжди бувало в таких випадках, ніде не знайшли. Тоді вся родина впала по хмуру покірність долі, про яку Амалія розповідала Консуело. І всі стали чекати мовчазному страху. Війшло вже в звичку його не виявляти, тремтячи та сподіваючись повернення цього незвичайного молодика. Консуело хотіла приховати від рідних Альберта дивну сцену що сталося в кімнаті Амалії, але та встигла вже все розповісти, описавши в найяскравіших барвах раптове і сильне враження, що справив на її кузена спів Порпоріни. «Тепер уже немає сумніву, що музика шкідлива для нього», зауважив капелан. «В такому разі, – відповіла Консуело, – я постараюся всіма силами» щоб він ніколи більше не чув мого співу. А під час наших уроків з баронесою ми будемо так зачинятися, що жоден звук не долетить до вух графа Альберта. «Це дуже зв'яже вас, дорога сеньоро», заперечила каноніса. «Але, на жаль, не від мене залежить зробити ваше перебування в нас більш приємним. Я хочу ділити з вами ваші печалі «І ваші радощі!» – відповіла Консуело. «І не бажаю іншого задоволення, як заслужити вашу довіру і дружбу. Ви шляхетна дівчина!» – сказала Каноніса, простягаючи їй свою руку, довгу, суху і блискучу, як жовта слонова кістка. «Але послухайте!» – додала вона. «Я зовсім не думаю, щоб музика...» була дійсно така шкідлива для мого дорогого Альберта. З того, що мені розповіла Амалія про сцену, яка сталася сьогодні вранці в її кімнаті, я навпаки бачу, що його радість була занадто сильна. Можливо, його страждання було викликане саме тим, що ви занадто скоро перервали ваші чудесні мелодії. Що він вам говорив іспанською мовою? Я чула, що він прекрасно володіє цією мовою, так само, як і багатьма іншими, засвоєними ним із дивовижною легкістю під час подорожей. Коли його запитую, як він міг запам'ятати стільки різних мов, він відповідає, що знав їх іще до свого народження і тепер лише згадує їх тому що однією мовою він говорив 1200 років тому, а іншою, беручи участь у хрестових походах. Уявіть, який жах! Поза як нам нічого не слід приховувати від вас, дорога сеньоро? Ви ще почуєте від племінника чимало дивних розповідей про його, як він висловлюється, колишнє існування – «Але перекладіть мені! Ви ж уже добре говорите німецькою!» «Що саме?» – сказав він вашою рідною мовою, яку ніхто з нас тут не знає. У цю хвилину Консуело відчула якусь півсвідому зніяковілість, проте вона вирішила сказати майже всю правду. І одразу ж пояснила, що граф Альберт благав їй продовжувати співати і не йти кажучи, що вона приносить йому велику розраду. «Розраду!» – скрикнула прониклива Амалія. «Він ужив саме це слово? Ви ж знаєте, тітонько, як багато воно звучить у вустах мого кузена!» «Справді, він часто повторює це слово, і воно має для нього якийсь пророчий зміст!» Відгукнулася він це слава. Але я припускаю, що в цій розмові він міг ужити його в звичайному значенні. А яке слово він повторював вам кілька разів мила порпоріно? Наполегливо допитувала Амалія. Це було якесь особливе слово, але хвилювання перешкодило мені його запам'ятати. Я добре сама його не зрозуміла, відповіла Консуело, роблячи над собою. «Страшенне зусилля, щоб збрехати!» «Мила Ніно!» – сказала їй на вухо Амалія. «Ви розумні та обережні, але ж я не дурна і прекрасно зрозуміла, що ви і є та містична розрада, яку було обіцяно Альбертові саме на тридцятому році життя. Не намагайтеся приховати, що ви це зрозуміли краще за мене!» Це небесне приречення, і я не ревную до нього. Послухайте, дорога Порпоріно, сказала каноніса, подумавши кілька хвилин. Коли Альбертось так зникав, раптово, немов якими чарами, нам завжди здавалося, що він ховається десь поблизу, можливо, навіть у самому замку, в якомусь місці, відомому Лише йому одному. Не знаю, чому, але мені спало на думку, що якби ви зараз заспівали, і він почув ваш голос, він повернувся б до нас. Якби це було так, проказала Консуело, готова підкоритися. А якщо Альбер десь поблизу, і музика тільки погіршить його стан? Зауважила ревнива Амалія. Ну що ж, сказав граф. «Треба зробити цю спробу!» Я чув, що незрівнянний Фарінеллі міг своїм співом розвіювати чорну меланхолію іспанського короля. Йдеться про Філіпа V', 1683-1740 роки. Фарінеллі залишався також улюбленцем наступника Філіпа V', Фердинанда Шостого, був його міністром і користувався при іспанському дворі політичним впливом. Подібно до того, як юному Давидові вдалося грою на арфі приборкувати лють Саула. Розповідь про зцілення Давидом царя Саула, позбавленого Божої милості й охопленого безумством, міститься в Біблії. Перша книга Самуїла. «Спробуйте!» Великодушна Порпоріно, душа така чиста, як ваша, має поширювати навколо себе сприятливий вплив. Консуело розчулена сіла за клавесин і заспівала іспанський церковний гімн на честь Богоматері Утішниці, якого навчила її в дитинстві мати. Він починався словами «Консуело де Міальма». «Розрада моєї душі!» Вона проспівала його таким чистим голосом, з такою непідробленою простотою і вірою, що господарі старого замку майже забули про предмет своєї тривоги, віддавшись цілком почуттю надії і віри. Глибока тиша панувала й у самому замку, і довкола нього вікна й двері було відчинено навстіж аби голос Консуело міг розноситись якнайдалі. Місяць своїм зеленуватим світлом заливав амбразури величезних вікон. Усе було спокійно. Душевні муки змінилися чистим релігійним почуттям. Як раптом важке зітхання, що ніби вирвалось із глибини людських грудей, відгукнулося на останні звуки голосу Консуело. Зітхання це було таке виразне і тривале, що всі присутні не могли не почути його. Навіть барон Фрідріх розплющив очі, думаючи, що його хтось кличе. Усі зблідли і перезирнулися, мовби говорячи одне одному. «Це не я, можливо, це ви?» Амалія не могла стриматися, щоб не скрикнути, а Консуело як їй здалося, що зітхання це пролунало зовсім біля неї, хоча вона сиділа за клавесином досить далеко від усіх інших, так злякалася, що не могла вимовити ні слова. «Боже, милосердний!» – скрикнула охоплена жахом Каноніса. «Чули ви це зітхання, що, мов би, виходить із глибини землі? Скажіть краще, тітонько!» Вигукнула Амалія, що воно пронеслося над нашими головами, як подих ночі. Мабуть, сова, приваблена свічкою, пролетіла через кімнату в той час, як ми були поглинені музикою, а тому ми почули легкий шум її крил тільки тоді, коли вона вже вилетіла з вікна. Висловив своє припущення капелан, у якого одначе... Зуби цокотіли від страху. «А можливо, це собака Альберта?» Сказав граф християн. «Тут немає цинабра», – заперечила Амалія. «Адже де Альберт, там і цинабр». І все-таки хтось дивно зітхнув. Якби я зважилася підійти до вікна, я побачила б, чи не підслуховував хто-небудь спів із саду. Але зізнаюся – «Якби від цього залежало навіть моє життя, у мене однаково не вистачило б на це хоробрості. Для дівчини без забобонів, для маленького французького філософа, ви недостатньо хоробрі, дорога баронесо», – пошепки сказала їй Консуело, силкуючись посміхнутися. «Спробую, чи не виявлюсь я сміливішою?» «Ні, ні, не ходіть туди, моя мила». Голосно відповіла їй Амалія. «І не храбруйте, ви бліді як смерть, і вам іще може зробитися зле. Як при вашому горі ви можете бути здатні на такі дитячі витівки, дорога Амалія?» Мовив граф християн, прямуючи повільним твердим кроком до вікна. Подивившись у вікно і нікого не побачивши, він спокійно зачинив його, кажучи. Як видно, дійсні прикрощі недостатньо пекучі для палкої уяви жінок. Їхній винахідливий розум завжди прагне додати які-небудь вигадані страждання. У цьому зітханні немає безсумніву, нічого таємничого. Хтось із нас, розчулений прекрасним голосом і величезним талантом сеньоріни, несвідомо для себе самого». Видав щось на зразок захопленого вигуку, який вирвався із глибини душі. Може, це сталося навіть зі мною, хоча я сам цього й не помітив. Ах, Порпоріно, якщо вам не вдасться вилікувати Альберта, то принаймні ви зумієте вилити небесний бальзам на рани не менш глибокі, ніж ті, від яких страждає він». Ці слова доброго старого, завжди розумного та спокійного, незважаючи на сімейні знегоди, що пригнічували його, були теж небесним бальзамом для Консуело. Їй захотілося опуститися перед ним на коліна і попрохати благословити її так, як благословив її Порпора, розлучаючись із нею, і як благословив її Марчело того прекрасного дня її життя з якого почалася для неї ціла вервечка сумних і самотніх днів. Розділ 33 Минуло кілька днів, а про графа Альберта не було ніяких звісток. Консуело, який такий стан речей вселяв болісну тривогу, дивувалася, бачачи, що родина Рудольштаттів переносить гніт. Цієї страшної невідомості, не виявляючи ні розпачу, ні нетерпіння. Звичка до найважчих переживань породжує якусь видимість апатії, а іноді і справжню зачерствілість, що уражає і навіть роздратовує душі, у яких чутливість іще не притупилася від тривалих бід. Консуело жила серед цих сумовитих вражень і нез'ясованих подій не мову у кошмарі, і їй здавалося дивним, що порядок у будинку майже не порушувався. Як завжди, була діяльною каноніса, як і раніше барон захоплювався полюванням. Так само незімінно капелан виконував свої релігійні обов'язки. Так само веселою і глузливою була Амалія. Ця веселість і жвавість молодої баронеси особливо обурювали консуело, їй було зовсім незрозуміло, як та могла реготати і пустувати, у той час, як вона сама ледве здатна була читати або шити. Каноніса тим часом вишивала покров на вівтар замкової каплиці. Це було чудо терпіння, смаку, акуратності. Зробивши обхід будинку, вона всідалася за свої п'яльці, хоча б для декількох сіпків аж поки їй доводилося знову йти в комори, у кліті або в льохи. І треба було бачити, якого значення надавала вона всім цим дрібницям, як це кволе створіння своїм рівним, сповненим гідності, розміреним, але завжди швидким кроком обходило всі завулки свого маленького царства, тисячу разів за день, змірявши в всіх напрямках, тісний, і сумовитий простір своїх домашніх володінь. Консуело не розуміла також поваги і замилування, з яких усі в замку та в окрузі ставилися до того, що Каноніса з такою любов'ю та дбайливістю звалила на себе обов'язки невтомної економки. Дивлячись, як вона з дріб'язковою ощадливістю порядковує найнікчемніші справи, можна було подумати, Начебто вона жадібна і недовірлива, а тим часом у серйозних випадках життя вона виявляла широку і великодушну натуру, але цих шляхетних якостей і особливо цієї чисто материнської ніжності, за які її так цінувала і шанувала Консуело, було б недостатньо для оточення, щоб зробити її героїною сімейного вогнища. Для того, щоб усіма було визнано її дійсно неабиякий розум і сильний характер, потрібно було також, особливо потрібно було, це священне дійство, приведені великого господарства замку з усіма його подробицями, які саме й могли його опошлити. Не проходило дня без того, щоб граф християн, барон або капелан не проваджали її захопленим вигуком, скільки мудрості! Скільки можності, скільки сили духу в нашій канонісі. Навіть Амалія, яка не вміла відрізняти в житті високе від пустого, що заповнювало її власне існування, не насмілювалася жартувати над господарським запалом тітки, що видавався консуело єдиною плямою на променистому душевному обліку чистої, і велелюбної горбатої вінце слави. Циганочці, що народилася на великій дорозі і була кинута в світ без іншого керівника і покровителя, крім власної геніальності. Стільки турбот, така витрата енергії, таке задоволення, одержуване від збереження якихось речей, від заготівлі їстівних припасів, здавалися дивовижною розтратою душевних, і розумових сил. Дівчині, яка нічого не мала І не жадала ніяких земних благ, Важко було бачити, Як ця прекрасна душа Добровільно надривається В нескінчених турботах про хліб, Вино, дрова, пряди, худобу І меблі. Якби їй запропонували самі Усі ці блага, Предмет прагнення для більшості людей, Вона воліла б натомість Хоч одну мить, колишнього щастя, своє лахіміття, своє дивовижне небо, свою чисту любов, свою волю на венеціанських лагунах. Ці гірки і разом з тим дорогоцінні спогади поставали перед нею все в більш і більш яскравий барв, у міру того, як вона віддалялася від цього радісного обрію, поринаючи в крижану сферу яка називається реальним життям. У неї стискалося серце, коли з настанням сутінків Каноніса з великою зв'язкою ключів робила вірного Ганса, обхід усіх будівель, усіх дворів. Замикалися всі виходи, оглядалися всі завуки, де могли б сховатися зловмисники, Буцім ніхто не міг заснути спокійно, за цими грізними стінами, поки врови, що оточують замок, ринуться з ревінням води гірського потоку, бранця розташованого неподалік шлюзу, поки будуть замкнені всі грачасті ворота і буде піднято всі звідні мости. Як часто доводилося Консуело під час далеких мандрівок з матір'ю ночувати біля великої дороги, підсталивши під себе? Тільки полу розідраного материнського плаща, скільки разів привітала вона зорю на білих кам'яних плитах Венеції, обмитих хвилями, ні на секунду не побоюючись за свою цнотливість, єдине багатство, яким вона дорожила. На жаль, говорила вона собі, які жалюгідні ці люди, їм треба охороняти стільки добра, день і ніч. Піклуються вони про свою безпеку і постійно прагнучи її, не мають часу ні домогтись її, ні користуватися нею. Тепер вона, подібно до Амалії, вже нудилась у цій похмурій в'язниці, у цьому похмурому замку велетнів, куди, здавалося, саме сонце боялося заглянути. Але в той час, як юна баронеса мріяла пробали, брання і шанувальники Консуело мріяла про борозну полі, про кущу лісі або про човен замість будь-якого палацу, про безкінечне зоряне небо, замість усяких інших видовищ. У наслідок суворого клімату і самітництва, в замку консуело мимохідь зрадила свою венеціанську звичку пізно лягати і пізно вставати. Після багатьох годин безсоння. Збудження моторошних снів, вона зрештою підкорилася цим диким монастирським законам. Єдине, чим вона себе винагороджувала, це самотніми ранковими прогулянками у ближніх горах, ворота відчиняли і спускали мости на світанку. І в той час, як Амалія, що до півночі читала тайкома романи, спала до самого сніданку, порпоріна пішла до лісу дихати на волі свіжим повітрям і бродити по росистій траві. Одного разу вранці, спускаючись на шпиньках до виходу, щоб нікого не розбудити, вона заплуталася серед незлічених сходів і нескінчених коридорів замку, в яких іще не вміла добре розібратися. Заблукавши у лабіринті галерей переходів, вона пройшла через якусь незнайому їй кімнату, Схожу на передпокій, сподіваючись, що тут є вихід у сад, але замість цього вона опинилася на порозі маленької каплички, спорудженої в прекрасному стародавньому стилі і ледь освітленою розеткою, крихітним віконечком у склепінчастій стелі. Бліде світло падало звідти, тільки на середину молитовні, залишаючи все навкруги таємничому півмороку. Сонце ще не вставало, світанок був сірий і туманний. Спершу Консуело подумала, що потрапила до тієї каплиці замку, де вже одного разу в неділю слухала обідню. Вона знала, що та каплиця виходила в сад, але перш ніж піти, їй схотілося помолитись, і вона опустилася на коліна на першій же кам'яній плиті. Однак, як це буває з артистичними натурами, вона незабаром відволіклася, незважаючи на старання віддатися піднесеним думкам. Молитва поглинула її не настільки, щоб перешкодити їй кинути цікавий погляд на всі біч. І незабаром вона зрозуміла, що перебуває зовсім не в тій каплиці, де думала, а в новому місці, де ще ніколи не бувала і не був не той. І оздоблення і інше. Ця незнайома каплиця була дуже мала, та все ж роздивитись її в сутінках було важко. Найдужче вразила консуело статуя, що біліла перед вівтарем, стоячи на колінах у тій застиглій суворій позі, якої в давні часи надавали надгробним статуям. Дівчина вирішила, що потрапила до усипальниці яких-небудь славних предків графської родини і, зробившись за своє перебування в Чехії, трохи боязкою та забобонною, поспішила закінчити молитву і підвелася, збираючись піти. Але в ту хвилину, коли вона востаннє боязко подивилася на уклінну фігуру, що стояла за десять кроків однеї, вона ясно побачила, як статуя розтиснула кам'яні руки і, важко зітхаючи, перехрестилася. Консуело ледь не впала непритомна, але відірвати, блукаючи погляд від страшної кам'яної фігури, вона не могла. Тепер вона була ще більше переконана в тім, що це статуя, бо не почувши, очевидно, крику жаху, що вирвався з її грудей, фігура знову склала долонями разом свої великі білі руки, немов зрікшись зовнішнього світу. Розділ 34 Якби винахідлива і плодовита Анна Редкліф була на місці простодушного і неумілого оповідача цієї досить правдивої історії, вона не впустила б нагоди поводити вас, мила читачка, по коридорах в винтових сходах, люках і похмурих підземелля протягом щонайменше півдюжини прекрасних і захоплюючих томів для того, щоб тільки в сьомому викрити всі таємниці своєї майстерної споруди, Анна РЕДКЛІФ, 1764 1823, англійська письменниця, представниця так званого готичного роману або роману жахів і таємниць. Але читачка-вільнодумка, що її доводиться нам розважати в наш час, мабуть, не поставилася б так добродушно до безневинного літературного виверту романіста. І позаяк обдурити її було б дуже важко, вже краще якомога швидше розкрити розгадку всіх наших загадок. Розкриємо, навіть одразу цілий дві. Консуело, ледве встигнувши прийти до тями, пізнала в ожелій статуї, що стояла перед нею, старого графа-християна, який читав подумки ранкові молитви у своїй молитовні, а в тяжкому зітханні, що мимоволі вирвалося в нього, як це часто трапляється зі старими. Вона опізнала те саме диявольське зітхання, яке почулося їй того вечора, коли вона співала гімн Богоматері у тішниці. Трохи засоромившись свого переляку, Консуело, сповнена поваги, продовжувала стояти, мов би прикута до місця, побоюючись потривожити полум'яну молитву. Це було зворушливе і урочисте видовище, старий, розпростертий на кам'яних плитах, який усього серця підносить на світанку Богові свої молитви, поринувши в екстаз, зіріхшись реального світу. На шляхетному обличчі графа-християна не відбивалося ніяких болісних переживань. Свіжий вітрець, який вривався в двері, що їх консуело залишило напіввідчиненими, розвівав сріблясте волосся, яке обрамляло півколом його потилицю. Широке чоло старого, що зливалося з великою лисиною, блищало немов старий пожовклий мармур у старомодному білому вовняному халаті, що злегка нагадував чернечу рясу і спадав із його змарнілих плечей непорушними важкими складками. Він дійсно нагадував надгробну статую, і коли він знову застиг у своїй молитовній позі, Консуело змушена була двічі подивитися на нього, щоб знову не піддатися первісній омані. Ставши осторонь, звідки було краще видно, вона почала уважно спостерігати за ним. І ось серед замилування і розчулення мимоволі якось подумала, чи зможе ця молитва старого сприяти зціленню його нещасного сина і взагалі... Чи були в цій душі, що настільки пасивно підкорялася догмам релігії і суворим вирокам долі, той запал, той розум та запопадливість, які Альберт мав би знайти в душі свого батька? У сина теж була містично настроєна душа, він також вів набожне та споглядальне життя, але з усього того, що їй розповіла Амалія, і з того, що їй довелося бачити самій? за кілька днів, проведених у замку. Консуело склалося таке враження, начебто в Альберта ніколи не було ні порадника, ні керівника, ні друга, нікого, хто б міг направити його уяву, стримати палкість його відчувань і пом'якшити фанатичну суворість його чесноти. Вона зрозуміла, наскільки він почувався самотнім і навіть чужим у своїй родині, яка завзято суперечила йому, або мовчазно жаліла, мов єретика чи божевільного. Вона й сама починала відчувати щось на зразок роздратування, бачачи цю нескінченну, незворушну молитву, яку було звернено до неба, аби доручити йому те, що давно мали б зробити люди, шукати втікача, знайти його, переконати і повернути додому». Але ж який мав бути розпач і невимовне сум'яття цього доброго, щиросердого молодика, якщо він міг покинути своїх близьких, не усвідомлюючи того, що з ним діється, не думаючи про страшне занепокоєння і хвилювання, яких він завдає найдорожчим для нього істотам, Прийняти всіма рішення ніколи йому не перечити, і у хвилини жаху удавати спокійних, здавалося прямому і тверезому розуму Консуело, якою злочинною недбалістю або грубою помилкою. Вона відчувала в цьому гордість і егоїзм людей обмежених, нетерпимих до чужих вірувань, людей, які вважають, шлях, що веде на небо, єдино той, який суворо накреслений рукою священника. Господи! Від усього серця молилася Консуело. Невже піднесена душа Альберта, така полум'яна, така милосердна, незабруднена людськими пристрастями? Невже у твоїх очах вона менш дорогоцінна, ніж душі терплячих, але бездіяльних людей, що терплять мирське зло і не обурюються тим, що справедливість та істина зневажені на землі? Чи можливо щоб диявол володів цим юнаком, який у дитинстві віддавав усі свої іграшки, всі свої речі дітям бідняків, а досягши зрілості, хотів роздати все своє багатство, щоб полегшити людське горе. А вони, ці знатні панове, лагідні, добросердні, що оплакують марними слізьми людські нещастя і полегшують їх, нікчемними подаяннями, чи не помиляються вони, уявляючи, начебто скоріше заслужать рай своїми молитвами і підкоренням імператорові та папі, ніж важливими справами і величезними жертвами. Ні, Альберт небезумець, якийсь внутрішній голос говорить мені, що це найпрекрасніший зразок праведника і святого, з усіх створених природою. І якщо тяжкі сни і дивні примари затьмарили ясність його розуму, якщо нарешті він душевно хворий, як вони думають, то його довели до цього тупене прийняття його поглядів, відсутність розуміння і сердечна самотність. Я бачила комірчину, де колись був замкнений Тасо, якого визнали божевільним, і я подумала тоді, що, можливо, він був доведений до розпачу несправедливістю. Та Соторквато, 1544-1595 роки, найвидатніший поет пізнього італійського відродження, уславився епічною поемою «Визволений Єрусалим» 1575 року, у якій розповідається про перший хрестовий похід і його ватажка Готфріда Бульйонського. Згідно з легендою, Торквато Тассо покохав принцесу Елеонору Десте, сестру феррарського герцога Альфонса II. За це герцог звелів посадити його до божевільні, де Тассо провів довгі роки, зазнаючи всіляких принижень. «Я не раз чула в вітальнях Венеції», як називали безумцями тих християнських мучеників, над зворушливою історією яких я в дитинстві проливала сльози. Їхні чудеса вважали там шарлатанством, а їхні одкровення, воробливим маренням. Але за яким правом ці люди, цей набожний старий, ця боязка каноніса, що вірять у чудеса святих і в геніальність поетів? За яким правом? Вони вимовляють над своїм чадом Такий ганебний і відразливий вирок, Застосовний тільки до убогих і злочинних. Божевільний, але ж божевілля – Це щось жахливе, відразливе – Це покарання Боже за тяжкі злочини. А тут людину вважають божевільною Через те, що вона добра. Я гадала, що людина, яка знемагає під вагою незаслуженого щастя, має право на повагу і співчуття. А що, якби я збожеволіла, якби того жахливого дня, коли я побачила Анзолетто в обіймах махінчої, я стала холити Бога? Невже я втратила б тоді всяке право на поради, на підтримку, на духовну турботу про мене, моїх братів-християн? Виходить, вони мене вигнали і дозволили бродяжити по великих дорогах, думаючи, для неї немає порятунку. Подамо їй милостиню і не розмовлятимемо з нею. Вона занадто багато страждала, і вже тепер не в змозі розуміти нас. Але ж саме так ставляться тут до нещасного графа Альберта. Його годують, одягають, за ним доглядають. Словом, йому кидають подачку – у вигляді дріб'язкових турбот, але з ним не розмовляють. Мовчать, коли він запитує, опускають голови або відвертаються, коли він починає в чомусь переконувати. Коли ж він, відчуваючи весь жах самотності, прагне ще більшої самоти, йому надають можливість утікати кудись. Самі ж тим часом моляться про його благополучне повернення, немов між ними тими. Кого він любить цілий океан, а тим часом усі припускають, що він десь неподалік, мене просять співати, щоб розбудити його на той випадок, якщо він лежить у летаргічному сні, за якою небудь товстою стіною або в дуплі якого небудь старого дерева поблизу. Як могли вони не проникнути в таємниці цього старовинного будинку, як могли, розшукуючи, не докопатися до самісіньких надр землі. О, якби я була на місці батька або тітки Альберта, я не залишила б каменя на камені, але знайшла б його. Жодне дерево в лісі не вціліло б, поки не віддало б його мені. Заглиблена в свої думки, Консуело тихенько вийшла з молитовні графа християна. І, сама, не знаючи, як, набрела на двері, що виходили назовні, вона попрямувала в ліс, відшукуючи найбільш дикі, найбільш непрохідні стежки. Блукала вона ваблена романтичним, сповненим героїзмом прагненням і сподіванням розшукати Альберта. Цьому сміливому бажанні не було ніяких негідних міркувань, ні тіні безрозсудної забаганки. Щоправда, Альберт заполонив її уяву, її мрії, але вона розшукувала в цих пустельних місцях немолодого красеня, захопленого нею, для того, щоб зустрітися з ним на одинці, а нещасну, шляхетну людину, яка хоча й не мріяла врятувати зовсім, але все-таки сподівалася трохи заспокоїти своєю ніжною турботою. Так само, вона розшукала б старого хворого пустельника, щоб доглядати за ним. Або дитину, яка заблудилася, щоб повернути її матері. Вона сама була ще дитиною, але в ній уже прокинулось материнське почуття. В неї була наївна віра, полум'яне милосердя, захоплена хоробрість. Як Жанна Дарк, що мріяла про звільнення своєї батьківщини і зважилася на подвиг. Вона мріяла про це паломництво і розпочала його. Їй навіть на думку не спадало, що хто-небудь може осміяти або засудити її рішення. Вона не могла зрозуміти, як близька Альбертовій покрові Амалія, що спочатку сподівалася здобути його любов, не додумалася до такого плану і не здійснила його. Вона йшла швидко, ніякі перешкоди не зупиняли її. Тиша, що панувала в цих дрімучих лісах, тепер не навівала на неї смутку і не лякала. Бачачи на піску сліди вовків, вона ані трошки не боялася зустрічі з їхньою голодною зграєю. Їй здавалося, що її направляє божий перст, який робить її невразливою. Дівчина, яка знала на пам'ять Тассо, недарма наспівувала вона його Ледве не щоночі на лагунах, уявляла, що йде під захистом талісмана, як колись ішов серед небезпек зачарованого лісу великодушний у Бальдо в пошуках Рінальдо. Це герої поеми Тасо, визволений Єрусалим. Рицар Рінальдо, учасник хрестового походу, потрапляє птенета, прекрасної чаклунки Арміди, яка допомагає сарацинам і забуває про свій обов'язок. Витязю Бальдо, озброєний чарівним дзеркалом-щитом, знаходить Рінальдо і визволяє його з-під чарів Арміди. Легка струнка вона пробиралася серед скель і колючих чагарників. На чолі її сяяла таємна гордість, а на щоках виступив легкий рум'янець. Ніколи в героїчних ролях не була вона така прекрасна, а тим часом, у цю хвилину, вона так само не думала про сцену, як граючи на ній, не думала про саму себе. Поглинена своїми мріями й думками, вона зрідка зупинялася. А що, коли я раптом зустріну його? запитувала вона себе. Що зможу я сказати йому, аби переконати його і заспокоїти? Я ж нічого не знаю про таємничі і високі матерії що хвилюють його. Я бачу їх тільки крізь поетичну завісу, ледве підняту перед моїми очима засліпленими новими баченнями. Адже мало за попадливості любові до ближнього. Треба володіти знанням і красномовством, аби знайти слова, достойні бути вислуханими людиною, що стоїть настільки вище за мене, безумцем більш мудрим аніж усі розсудливі люди, серед яких я жила. Але Господь надихне мене, коли настане ця хвилина. А тепер не варто придумувати, я ще більше заблукаю в нетрях свого неудства. Ах, якби я прочитала стільки релігійних та історичних книг, як гра християн і каноніса Вінцеслава, якби я знала на пам'ять усі церковні правила й молитви». Ось тоді я, можливо, і змогла б застосувати їх вдало при нагоді. Але ж я ледве зрозуміла, а тому ледве завчила кілька місць із катехізису. Та й молитися ж бо я вмію, тільки коли співаю в церкві. Хоч як сильно діє на Альберта музика, але не зможу ж я переконати такого вченого богослова якою-небудь музичною фразою. Нічого. Мені здається, що в моєму серці, сповненому рішучості, більше сили, ніж у всіх учених догматах його рідних, дуже добрих і лагідних, але разом з тим таких нерішучих і холодних, як тумани та сніги їхньої Краши. Розділ 35. Після нескінченних поворотів і переходів з вивистими та плутаними стежками лісу, Розкиданого по гористій і нерівній місцевості, консуело опинилася на пагорку серед скель і руш, Які навіть важко було відрізнити одне від одного. Настільки немилосердно діяла тут колись рука людини, Суперничаючи з руйнівною рукою часу. Лише гора уламків височила тепер там, де колись ціле село було спалене, за наказом грізного сліпця знаменитого глави Калекстинів, Яна Жишки, нащадком якого вважав себе Альберт і від якого може він походив насправді. Однієї темної, лиховісної ночі, цей грізний і невтомний полководець віддав наказ своєму війську взяти приступом фортецю велетнів, що перебувала тоді. В руках саксонців, прихильників імператора. Він почув ремство солдатів, а один з них, що стояв неподалік, промовив. Цей клятий сліпий вважає, що всі, як і він, можуть обійтися без світла. Почувши це, Жишка звернувся до одного з чотирьох своїх найближчих прихильників. Вони нерозлучно були з ним, правлячи його конем або візком і повідомляючи йому, найточніші відомості про топографію місцевості і пересування ворога і сказав, виявивши при цьому надзвичайну пам'ять і прозорливість, які заміняли йому зір. Здається, тут поблизу село? Так, батьку, — відповів йому провідник таборитів. Праворуч от тебе, на височині, що навпроти фортеці. Жишка підкликав незадоволеного солдата, на ремство якого він звернув увагу. «Хлопче!» сказав він йому. «Ти скаржишся на темряву? Так вирушай скоріше гену те село, що праворуч од мене на горі, і підпали його. При світлій полум'я ми зможемо виступити і битися. Страшний наказ було виконано. Палаюче село освітлювало пересування і штурм таборитів Фортеця замку Валетніву упала через дві години І Жишка заволодів нею Коли розвиднілося, Жишці доповіли Що серед обгорілих руїн села На самісінькій вершині пагорба З якого солдати спостерігали напередодні За діями обложених Уцілів, зберігши своє листя Молодий, але вже міцний дуб Єдиний у всій окрузі Очевидно, він не постраждав від полум'я завдяки воді колодязя, що живила його коріння. «Я добре знаю цей колодязь», – відповів Жишка. «Десятеро людей з наших були кинуті туди проклятими жителями цього села, і після того камінь, що закриває колодязь, жодного разу не був зрушений з місця. Нехай залишається він там і послужить їм». Над гробним пам'ятником. Ми ж не з тих, хто вірить, начебто блукаючи душі померлих, будуть відігнаті відворі раю заступником Рима, Петром Ключарем, якого вони перетворили на святого, відігнані тільки тому, що тіла їх гниють у землі, не освячені жерцями ваала. Жерці ваала за біблією. Лицемірні, фанатичні священнослужителі, Валаал Балаал, балаал загальносемітське божество, з культом якого вели боротьбу біблійні пророки. Нехай кістки наших братів спочивають з миром у цьому колодязі. Душі їх живі, вони вже відродилися в нових тілах, і ці мученики, хоча ми й не знаємо їх, воюють серед нас. Що стосується жителів села, вони дістали відплату по заслугах, а дуб добре зробив, посміявшись над пожежею. Йому належить більш славна майбутність, аніж переховувати під своєю тінню невіруючих. Нам потрібна шибениця, от ми її знайшли. Приведіть до мене 20 ченців августинців яких ми захопили вчора, в їхньому монастирі, які так неохоче йдуть за нами. Розвізьмо їх якомога вище на гілках цього славного дуба. Така прикраса остаточно поверне йому здоров'я. Сказано, зроблено. Відтоді дуб зветься Гуситом, камінь на колодязі, скелею Жаху, а покинутий пагорб, де було зруйноване село – Шрекенштейном. Консуело чула вже з усіма подробицями цю похмуру історію від принцеси Амалії, але оскільки вона бачила це місце лише здалеку і уночі, під'їжджаючи до замку, то не впізнала б його, якби не заглянула в яр, який перетинає дорогу, і не побачила на дні його величезні уламки дуба, розщепленого блискавкою. Ніхто із сільських жителів Чи із служників замку Не зважився досі Ні порубати, ні вивезти їх звідти Минули сторіччя І все-таки цей пам'ятник жаху Сучасник Яна Жишки Не переставав усиляти людям Найсильніший забобонний страх Бачення і пророкування Альберта Робили це трагічне місце Ще більш хвилюючим І от Консуело Розбита від утоми, потрапивши зненацька одна на скелю Жаху, і навіть присівши на ній, раптом відчула, що мужність залишає її, а серце якось дивно завмирає, адже не тільки Альберт, а й усі місцеві мешканці гір запевняли, що страшні примари дійсно з'являються тут, змушуючи тікати відважних мисливців, які зважувались пробратися сюди. За дичиною. От чому цей пагорб, хоч і розташований зовсім недалеко від замку, слугував надійним притулком для вовків та інших хижаків, які рятувалися тут от барона та його собак. Незворушний Фрідріх не дуже то вірив у можливість зустрічі з дияволом і навіть нічого не мав проти того, щоб помірятися з ним силами. Але забобонний по-своєму, в галузі найбільшому близькі він був переконаний, що це місце може погубити його собак, накликати на них невідомі, невеликовні хвороби. Він утратив декількох із них тільки тому, що дозволив їм напитись із чистих струмочків, утворених підземними ключами, що виривалися з пагорба і, можливо, сполучалися з водою забитого колодязя, могили давніх гуситів. І варто було його пінчеру панкену або його гончі сапфіру почати носитися навколо скелі жаху, як барон, свистячи щось сили, негайно відкликав їх звідти. Консуело, засоромившись нападу малодушності, сказала собі, що вона його поборе, і вирішила посидіти ще трохи на фатальному камені, а потім повільно відійти від нього, як личить. Під час такого випробування людині врівноваженій, але, відвівши очі від обвуглілого дуба, уламки якого валялися на дні глибокого яру за дві сотні кроків однеї, неї та, озирнувшись навколо, вона раптом побачила, що перебуває не сама на скелі жаху, що якась загадкова фігура безшумно сіла з нею поруч. Це була істота з великою круглою головою що сиділа на потворному худому і вигнутому, як у коника тілі. На ній був якийсь дивний балахон, неохайний і навіть брудний, нехарактерний для жодної країни і для жодної епохи. Однак у цій фігурі, якщо не вважати її своєрідності і несподіванки появи, не було нічого страшного або ворожого. Покірлива, ласкава посмішка, Меготіла на товстих губах цієї дивної істоти, і якийсь дитячий вираз пом'якшував вираз божевілля, про який свідчили каламутний, безтямний погляд і квапливі рухи. Консуело, опинившись на з божевільним у такому місці, куди, звичайно, ніхто не прийшов би до неї на допомогу, не на жарт перелякалася, незважаючи на нескінченні поклони, і добродушний сміх безумця. Вона вирішила, щоб не дражнити його, відповісти на його поклони й кивки, але відразу поспішно встала і бліда, тремтячи від страху, пішла геть. Божевільний не переслідував її і нічого не зробив, аби повернути її. Він тільки видерся на скелю жаху, і стежачи очима за Консуело, яка віддалялася, Продовжував помахувати її шапкою, стрибаючи, роблячи всілякі рухи ногами і руками, і весь час бурмочучи якесь незрозуміле для дівчини чеське слово. Відійшовши від нього на деяку відстань і трохи розхрабрившись, Консуело оглянулася, щоб гарненько розгледіти його і розчути. Вона вже дорікала собі за те, що злякалася одного з тих нещасних, яких завжди так жаліла, і за презирство й байдужість до яких так обурювалася на інших людей ще хвилину тому. «Це добродушний безумець», – вирішила вона, – «можливо, навіть він збожеволів від любові. Тільки на цій клятій скелі, до якої ніхто не сміє наблизитися, і де демони та примари більше людяні, аніж його ближні, бо вони не проганяють його» і не отруюють його веселого настрою. Тільки тут він знайшов притулок від бездушності і презирства людського. Бідолаха із сивою бородою та згорбленою спиною. Ти смієшся і пустуєш, як мале дитя. Певно, Господь охороняє і благословляє тебе у твоєму нещасті, поза Він посилає тобі веселі думки, а не зробив тебе озлобленим «Людину-ненависником, яким ти мав би право стати». Божевільний, побачивши, що вона сповільнила крок і, немов зрозумівши її доброзичливий погляд, заговорив з нею надзвичайно швидко по-ческому. Голос у нього був навдивовижу приємний, мелодійний, що зовсім не відповідав його потворній зовнішності. Консуело, не зрозумівши його, Подумала, що треба дати йому милостиню, і, вийнявши з кишені монету, поклала її на камінь, попередньо підвівши руку, щоб він бачив, куди вона її кладе. Але божевільний зареготав ще дужче, і, потираючи руки, сказав їй поганою німецькою мовою. «Дарма, дарма! Зденкові нічого не потрібно! Зденко щасливий!» «Дуже щасливий! У Зденка є розрада! Розрада! Розрада!» Потім, ніби згадавши слово, яке давно шукав, він у радісному пориві Закричав зовсім виразно, хоча й з дуже кепською вимовою «Консуело! Консуело! Консуело Деміальма!» «Розрада!» «Розрада, розрада моєї душі!» Вражена Консуело зупинилася і звернулася до нього теж по-іспанськи. «Чому ти так називаєш мене?» – крикнула вона. «Хто сказав тобі це ім'я? Чи розумієш ти мову, якою я говорю з тобою?» Дарма чекала Консуело відповіді на всі ці запитання. Божевільний тільки стрибав, потираючи руки, як людина – Надзвичайно задоволена собою. Поки до неї долітали звуки його голосу, вона чула, як він повторював її ім'я на різні лади, зі сміхом і вигуками радості. Немов би вчений птах, що сміючись, вимовляє заучене слово, чергуючи його зі своїм природним щебетанням. Всю дорогу назад Консуело губилася в здогадах: хто міг видати «Таємницю мого інкогніто!» – запитувала вона себе. «Перший стрічний дикун у цій пустелі називає мене моїм справжнім ім'ям. Може, цей божевільний бачив мене небудь раніше? Такі люди ведуть бродячий спосіб життя. Він міг бути у Венеції і бачити мене там. Але марно! – силкувалася вона воскресити в пам'яті. Обличчя всіх жебраків і бурлак, яких звикла постійно бачити на набережних і на площі Святого Марка, обличчя божевільного зі скелі Жаху, не було серед них. Одначе, коли вона вже проходила по звідному мосту, їй спав на думку більш обґрунтований і більш цікавий здогад. Вона вирішила перевірити свої підозри і потай привітала себе з тим, що здійснена нею прогулянка виявилася не зовсім безрезультатною. Розділ 36 Коли Консуело, сповнена радісної надії, знову опинилася в товаристві пригніченої і мовчазної родини, вона стала дорікати собі за те, що так суворо засуджувала потай, бездушність цих глибоко засмучених людей – Граф християни Каноніса майже нічого не їли за сніданком. Капелан також не зважувався виявити свій апетит. Амалія, очевидно, була дуже не в гуморі. Коли встали з-за столу, старий граф підійшов до вікна, подивився на посипану піском доріжку, що вела від річкового заповідника, по якій міг повернутися Альберт. І, постоявшись хвилину, сумно похитав головою, ніби кажучи, «Ще один день, який погано почався, і так само погано скінчиться». Консуело спробувала розважити їх, виконавши на клавесині дещо з останніх церковних творів порпори, які вона завжди слухала з особливим замилуванням і цікавістю. Вона страждала тому, що, бачачи їх такими пригніченими, не може поділитися з ними своїми надіями. Але коли граф узявся за книгу, а Каноніса, сівши за вишивання, підклала її до своїх п'яльців, аби порадитися, якими хрестиками, білими чи блакитними, заповнити середину візерунка. Всі думки Консуело зосередилися мимоволі на Альберті, який, можливо, знемагав у цю хвилину від утоми і голоду де-небудь у лісі, та не маючи сили знайти дорогу, лежав застигнутий летаргічним сном на якому-небудь холодному камені, піддаючись на безпеці стати здобичу вовків і змій, у той самий час, як під правними і невтомними пальцями лагідної вінцеслави розпускалися на тканині численні розкішні квіти, зрошувані іноді пролитою нишком але марною сльозою. Як тільки їй удалося заговорити з набурмосеною Амалією, Консуело запитала, хто цей дивно одягнений божевільний, котрий блукає околицями і, при зустрічі з людьми, сміється як дитина. Так ось, куди ви вже встигли злітати з самого ранку? Я починаю думати, миланіно, що ви також не сповна розуму. Забратися самій, ще й на світ не благословилося, ці пустельні місця, де можна зустрітися з ким-небудь і гіршим за сумирного дурника Зденка. Наприклад, з голодним вовком, усміхаючись, мовила Консуело. Мені здається, карабін барона, вашого батька, зроби безпечною всю округу. Справа не тільки в диких звірах сказала Амалія, наші місця не такі безпечні, як ви думаєте. Тут водяться найзліші на світі тварюки, розбійники та волоцюги. Війни, які нещодавно закінчилися, розорили багато народу і наплодили чимало жебраків, які звикли просити милостиню з пістолетом у руці. Крім того, тут іще вештаються цілі хмари єгипетський циган, яких у Франції роблять нам честь іменувати їх богемцями. Ніби ці люди – уродженці наших гір, куди вони ринули, тільки но з'явившись у Європі. Ці люди звідусюди гнані і усіма знехтувані, боягузливі і вельми запобігливі перед збройною людиною, але можуть повестися дуже зухвало з такою гарною дівчиною, як ви. І я боюсь якби ваша схильність до ризикованих прогулянок не змусила вас більше ризикувати життям, аніж личить такій розсудливій особі, яку зображує із себе мила Порпоріна. Мила Баронесо, заперечила Консуело, хоча ви і вважаєте вовчі зуби нікчемною небезпекою порівнянні з іншими, які мені загрожують. Але уявіть! Вовків я боюся все-таки набагато більше, ніж циган. Цигани – мої давні знайомі. Та й взагалі, чи можна боятися людей слабких, бідних, переслідуваних? Мені здається, я завжди зумію поговорити з ними так, аби заслужити їхню довіру і симпатію. Хоч які вони потворні, обірвані, зневажувані, а я все-таки не можу не співчувати їм. «Браво! Моя мила!» – вигукнула все більше і більше дратуючись Амалія. «Ви, виявляєтеся, як і Альберт, почуваєте ніжність до жебраків, розбійників, божевільних. І я зовсім не здивуюся, коли одного прекрасного ранку побачу, як ви гуляєте з наймилішим зденком, опираючись, як робиться Альберт, на його досить брудну» і мало надійну руку. Ці слова були для Консуело проблиском світла, якого вона шукала із самого початку розмови з Амалією, і вони примирили її з уїдливим тоном співбесідниці. «Так виходить, граф Альберт дружить зі Зденком?» запитала вона із задоволеним виглядом, якого навіть не намагалася приховати. «Це його найближчий!» «Найдорожчий друг!» – з презирливою посмішкою відповіла Амалія. Його супутник під час прогулянок, повірник його таємниць, посередник, як кажуть, його зносин з дияволом. З Денкою і Альберт самі тільки й насмілюються будь-який час вирушати на скелю жаху і там обговорювати найбезглуздіші релігійні питання». Тільки Альберти Зденко не соромляться сидіти на траві з циганами, коли ті роблять привал під тінню наших ялин, і ділити з ними огидну їжу, яку ці люди готують у своїх дерев'яних мисках. Це в них називається причащатися. Ну і, звичайно, тут відбуваються різні причащання. Нема чого сказати гарним чоловіком, гарним коханим, «Буде мій кузен Альберт, коли тією самою рукою, якою він щойно потискував, зачумлену руку цигана, візьме руку нареченої і піднесе її до губів, які нещодавно пили вино з однієї чаші зі зденком». «Може, все, про що ви говорите, і забавно?» – мовила Консуело, «але я в цьому зовсім нічого не розумію. Це тому...» Що ви не цікавитесь історією, — заперечила Амалія, — і погано слухали те, що я вам розповідала про гуситів і протестантів. Скільки днів я надривала голос, аби науково пояснити вам таємниче поводження і безглузді релігійні обряди мого кузена. Хіба не говорила я вам, що великий розкол між гуситами і католицькою церквою стався Через два види причастя. Базельський собор ухвалив, щоб давати мирянам кров Христа під виглядом вина, осквернення святині. Дивний умовивід, поза як той, що вкушає його тіло, вже одночасно п'є його кров. Розумієте? Базельський собор – собор 1431-47 років, який мав на меті припинити війну з повсталою Чехією і покласти край гусицькій єресі. Перемоги таборитів змусили собор піти на компроміс із чашниками для того, щоб посилити розкол у гусицькому русі. «Мені здається, що батьки собору самі гарненько не розуміли один одного», сказала Консуело. «Аби бути логічними, вони мали б сказати, що причащання вином зайве». Але чому це осквернення святині? Позаяк, вкушаючи хліб, п'ють і кров. Річ у тім, що гусити жадали крові, і батьки собору прекрасно усвідомлювали це. Вони також жадали крові цього народу, але висмоктувати її хотіли у вигляді золота. Римська церква завжди почувала голоди спрагу і завжди насичувалася життєвим соком народів, красою і потом бідняків. Бідняки повстали і повернули собі свою кров і піт у вигляді монастирських скарбів і епископських митр. Отуся суть розбрату, до якої, як я вам уже говорила, приєдналося прагнення національної незалежності і ненависть до чужоземців. Розбіжність із приводу причастя стала, мов би, прапором для боротьби. Рим і його священнослужителі у церквах використовували золоті чаші з коштовним камінням. Гусити ж, наслідуючи бідність апостолів, користувалися дерев'яними чашами, протестуючи проти розкоші католицької церкви. Ось чому Альберт, який убив собі в голову стати гуситом, хоч тепер, по суті, все це втратило всякий зміст і всяке значення. І уявивши, що знає істинне вчення Яна Гуса краще, ніж знав його сам Ян Гус, придумає всякі види причастя, сам причащаючись на великих дорогах із усякими язичниками, жебраками та юродивими. Адже причащатися повсякчаси з усіма було манією гуситів. Усе це надзвичайно дивно. Відповіла Консуело, і, по-моєму, поводження графа Альберта можна пояснити тільки екзальтованим патріотизмом, який доходить, зізнаюсь, до несамовитості. Ідея, може, і глибока, але форми, яких він їй надає, здаються мені занадто дитячими для такої серйозної і освіченої людини». Хіба істине причастя не полягає скоріше в тому, аби творити милостиню? Що значить пусті, віджилі обряди, напевно, навіть незрозумілі для тих, кого він змушує брати в них участь? Що стосується милостині, Альберт роздає їх щедрою рукою, і якщо дати йому волю, від його багатства дуже скоро нічого не залишиться. І мені, по правді, сказати – Дуже хотілося б, аби воно розстануло в руках його жебраків. Чому ж? Та тому, що мій батько відмовився б тоді від думки збагатити мене, видавши заміж за цього біснувато. Треба вам сказати, мила Порпоріно, додала Амалія не без злого наміру, що родина не відмовилася ще від цього милого плану. Днями коли в мозку мого кузена настало деяке просвітління, схоже на скороминущий промінь сонця, серед чорних хмар. Батько відновив наступ на мене з більшою наполегливістю, ніж я могла від нього очікувати. У нас відбулася досить велика сварка, після якої, мабуть, вирішено спробувати взяти мене нудним ув'язненням, подібно до того, як фортецю беруть з мором. Отже, якщо я ослабну, якщо знеможу і не витримаю натиску, мені доведеться вийти заміж за Альберта і вийти проти його волі, проти своєї волі, і усупереч бажанню третьої особи, яка робить вигляд, наче все це їй байдуже. От-от, відповіла консуело, сміючись. Я очікувала цієї шпильки, і, звичайно, ви вдостоїли мене своєю ранковою бесідою, лише для того, щоб ужити її. Я сприймаю її із задоволенням, тому що бачу в цій маленькій комедії, підказаній ревнощами, залишок вашої прихильності до графа Альберта і при тому більш палкої, ніж ви хочете визнати. «Ніно!» – рішуче скрикнула молода баронеса. «Якщо ви так думаєте...» Ви зовсім непроникливі, а якщо вам робить приємність це бачити, значить ви мало мене любите. Правда? Я свавільна, можливо горда, але відверта. Я вже говорила вам, що перевага, надавана вам Альбертом, налаштовує мене, але зовсім не проти вас, а проти нього. Вона уражає моє самолюбство, але разом з тим подає мені надію на здійснення мого бажання. Мені б хотілося, аби через вас він зробив яку-небудь божевільну витівку, що розв'язала б мені руки і дала можливість, нещадячи його більше, виявити йому ту відразу, з якою я довго боролась, але яку, зрештою, відчула до нього вже без усякої домішки жалості або любові. «Дай Боже!» лагідно відповіла Консуело, щоб у вас говорила пристрасть, а не правда. Інакше це була б дуже сувора правда і при тому в устах дуже жорстокої людини. Угідливість і запальність, виявлені Амалією в цій розмові, не справили великого враження на великодушне серце Консуело. Уже через кілька хвилин усієї думки знову зосередилися на тому, як повернути Альберта його родині і мріяця внесла наївну радість у її одноманітне життя. Це було їй просто необхідно, щоб утекти від туги, що загрожувала їй. Недуги зовсім незнайомої і невластивої для її діяльної і працьовитої натури. Недуги, що могла стати для неї згубною. Адже по закінченні тривалого, нудного уроку зі своєю неслухняною і неуважною ученицею. Їй нічого більше не залишалось, як правляти свій голос і вивчати старих майстрів. Але й ця розрада, що ніколи не зраджувала її, раз у раз отруювалася. Бездіяльна, неспокійна Амалія постійно вривалася до неї, заважаючи її заняттям, своїми пустотливими запитаннями і зауваженнями, що не стосуються справи. Інші члени родини були похмурі. Минуло вже п'ять болісних днів, а молодий граф усе не з'являвся. І з кожним днем пригніченість і зневіра, викликані його відсутністю, зростали. Після обіду, гуляючи за Малією садом, консуелу раптом побачила по той бік рову, що відмежовував їх від полів. Зденка, здавалося, він говорив саме з собою і, судячи з інтонації, розповідав собі якусь історію. Консуело зупинила супутницю і попросила її перекласти те, що говорила ця дивна істота. «Як можу я перекладати й безглузду бридню, в якій немає найменшої послідовності?» Знизуючи плечима, відповіла Амалія. Ну добре, от що він бурмотав. Раз уж вам так хочеться зазнати. Була одного разу велика гора, зовсім біла, зовсім біла. Поряд із нею більша гора, зовсім чорна, зовсім чорна, і поряд ще більша гора, зовсім червона, зовсім червона. Ну що? Вас це дуже цікавить? Можливо, коли б я могла знати продовження. А, що б я дала, аби розуміти по-чеському? Я хочу навчитися цієї мови. Це не така легка мова, як італійська і іспанська, але ви до того старанні, що коли візьметеся, напевно, її здолаєте. Якщо це вам зробить приємність, я навчу вас цієї мови. Ви будете просто ангелом. Але тільки за умови, що в ролі вчительки виявите більше терпіння, ніж у ролі учениці. А що говорить Зденко тепер? Зараз говорять його гори. Чому гора червона? Зовсім червона. Задавила ти гору чорну. Зовсім чорну. А ти гору біла. Зовсім біла. Навіщо дозволила розчавити гору чорну? Зовсім чорну. Тут Зденко заспівав пронизливим, розбитим голосом, Але так вірно і з таким почуттям, Що Консуело була розчулена до глибини душі. Пісня його була така. «Гори чорні, й гори білі, Багато вам треба води із червоної гори, Щоб вимити ваші плаття». Ваші плаття чорні від злочинів і білі від ледарства, Ваші плаття забруднені неправдою. Ваші плаття, що блискають гординею, Але ось вони випрані, добряче випрані, обоє ваших платтів, які не хотіли змінити свій колір. Ось вони зношені, зовсім зношені, ваші плаття, що не хотіли волочитися по дорозі, Ось усі гори червоні, зовсім червоні. Потрібні всі води неба, всі води неба, щоб їх відмити. Що це, імпровізація чи старовинна народна пісня? запитала Консуело свою подругу. А хто може це знати? відповіла Амалія. Адже Зденко – невтомний імпровізатор і вельми майстерний народний співак. Наші селяни дуже люблять його спів, а його вважають за святого, уявляючи, що його божевілля – не природжене нещастя, а дар небесний. Вони його годують, носяться з ним. Якби тільки побажав, він одержав би найкраще житло і був би одягнений краще за всіх. Усі наперебій прагнуть залучити його у свій будинок, адже вважається – що він приносить щастя і передвіщає удачу. Небо покрите хмарами, але варто показатися Зденку, і всі з полегшеним зітханням повторюють «Усе гаразд, тут граду не буде». Видасться поганий урожай, просять Зденка проспівати. І позаяк у своїх піснях він завжди обіцює роки родючості і достатку, то всі втішаються, Очікуючи кращого майбутнього, але жити Зденко ні в кого не хоче. Його натура бурлаки тягне його в хащу лісів. Так і невідомо, де проводить він ночі, де переховується від холоду і гроз. Жодного разу за 10 років ніхто не бачив, аби він увійшов під чийнебудь дах, крім замку велетнів. Він стверджує, що в усіх будинках округи його предки і що йому заборонено показуватись їм на очі. Альберта ж він проводжає аж до його кімнати. Він відданий і покірний йому, як його пес набр. Альберт – єдина людина, якій підкоряється ця дика, незалежна істота. Він може одним словом припинити невичерпну веселість, безкінечні пісні, безугавну балаканину з Денка. Колись у Зденка був прекрасний голос, але він надірвав його своєю балаканиною, співом і сміхом. Роками він не старший за Альберта, але ж на вигляд йому років п'ятдесят. Вони були товаришами дитинства. Тоді Зденко був тільки наполовину божевільним. Він зі стародавнього роду. Один із його предків навіть відігравав значну роль у війні гуситів. Поза як замолоду Взденка була гарна пам'ять і взагалі непогані здібності, батьки через його слабке здоров'я вирішили зробити з нього ченця. Довго бачили його в одязі послушника якогось жебручого ордену, але підкорити його монастирським правилам так і не змогли. Коли бувало, його разом з одним із ченців посилали в об'їзд для збору пожертвувань, а з ним осла, навантаженого дарунками правовірних. Він раптом кидав і суму, і осла, і чинця, і надовго пропадав у лісах. Коли Альберт вирушив подорожувати, Зденко впав у повний вічай, скинув рясу, утік з монастиря і зробився справжнім бурлакою. Меланхолія його помало розвіялась, але про розуму що часом мерехтіли в його хворому мозку, остаточно зникли. Мова його зробилася незграбною. Він почав виявляти незрозумілі дивацтва, словом, остаточно з божеволів. Але оскільки що він завжди тверезий, пристойний і сумирний, то його можна вважати скоріше ідіотом, аніж божевільним. Наші селяни називають його не інакше – «Як юродивий!» «Усе, що ви розповіли про цього нещасного чоловіка, вселяє мені симпатію до нього», – мовила Консуело. «Мені хотілося б з ним побалакати. Чи говорить він хоч трохи по-німецькому?» «Він розуміє цю мову і навіть трохи говорить нею, але, як усі чеські селяни, ненавидить її. До того ж ви самі бачите». «Він так заглиблений у свої мріяння, що навряд чи відповість, якщо ви його про що небудь запитаєте. Спробуйте тоді заговорити з ним його рідною мовою та привернути його увагу», – сказала Консуело. Амалія окликнула зденка кілька разів, запитала по як його здоров'я і чи не потрібно йому чого. Але їй так і не вдалося ні змусити його підвести опущену до землі голову, Ні відірвати від гри камінцями. У нього їх було три – білий, чорний і червоний. Він по черзі кидав камінці, Намагаючись одним збити два інших, І дуже радів, коли вони падали. «Ви бачите, це даремно», – сказала Амалія. «Якщо він не голодний і не шукає Альберта», він ніколи з нами не розмовляє. У тому іншому разі він з'являється біля брами замку. Якщо він тільки голодний, то очікує біля брами. Йому приносять те, чого він хоче, і подякувавши, він йде. Якщо ж він бажає бачити Альберта, то входить до замку, прямує до його кімнати і стукає в двері, які для нього завжди відчинені. Він проводить там. Цілі години, тихо, мовчки, немов боязка дитина, якщо Альберт працює, веселий жваво базікаючи, коли той налаштований його слухати. Очевидно, Зденко ніколи не буває тягарем для мого любого кузена, і щодо цього він щасливіший за всіх нас, членів його родини. А коли граф Альберт зникає, як, наприклад, зараз, «Зденко, що так гаряче його любить. Зденко, що впав у розпач, коли граф вирушив подорожувати. Зденко – нерозлучний його товариш. Невже він при цьому не виявляє занепокоєння? Ніякого. Він запевняє в таких випадках, що Альберт вирушив у гості до Господа Бога і незабаром звідти повернеться. Це ж саме говорив він» примирившись нарешті з подорожжю Альберта Європою. А ви не підозрюєте, дорога Амалія, що в Зденка, можливо, більше підстав, аніж в усіх вас, для цього спокою? Вам ніколи не спадало на думку, що Зденку відкрито таємницю Альберта і що під час його нападів або летаргічного сну він його охороняє? Так. У нас була ця думка, і ми довго спостерігали за його діями. Але так само, як і його покровитель Альберт, він терпіти не може, коли за ним стежать. Хитріший за переслідувану собаками лисицю, він щоразу мудрявся всіх обдурити, всіх спантеличити, замести всі сліди. Очевидно, він, як і Альберт, має здатність, коли захоче. Робитися невидимим. Бували випадки, коли на очах всіх він зникав, немов провалювався крізь землю, або немов його огортала, не проникна хмара. Так принаймні стверджують наші служники і сама тітонька Вінцеслава, яка, незважаючи на всю свою набожність, не дуже то далеко відійшла від них у питанні про владу сатани. Але ви. «Мила, баронесо, не можете ж ви вірити в таку дурницю?» Я дотримуюся погляду дядька християна. Він думає, що якщо Альбертові в його таємничих зникненнях допомагає та сприяє тільки цей божевільний, то дуже небезпечно усувати його, і ми, вистежуючи й утруднюючи дії зденка, ризикуємо залишити Альберта, на цілі години дні без догляду і навіть без їжі, яку він може через нього одержувати. Але Бога ради, мила Ніно, перемінимо розмову. Досить займатися цим ідіотом. Він, повірте, далеко не так мене цікавить, як вас. Мені страшенно набридли всі його розповіді і пісні, а від його надтріснутого голосу Мене просто вуха в'януть. Я дуже здивована, сказала Консуела, підкоряючись подрузі, яка вела її. Я дуже здивована, що ви не знаходите в його голосі надзвичайної принадності. А на мене, як він не слабша, в голосі осправляє більше враження, ніж голос найвидатніших співаків. Це тому, що ви пересичені прекрасним і вас приваблює новизна. Мова, якою він співає, надзвичайно м'яка, наполягала Консуело, і ви помиляєтеся, вважаючи його мелодії монотонними. Навпаки, в них є багато оригінального і приємного. Тільки не для мене. Мелодії ці страшенно мені набридли. Спочатку я зацікавилася змістом його пісень, Приймаючи їх, як і місцеві жителі, за старовинні народні пісні, цікаві в історичному відношенні, але позаяк він щораз передає їх по різному, то це, мабуть, не що інше, як імпровізація, і незабаром я дійшла висновку, що слухати їх не варто, хоча наші горяни уявляють, що в них прихований якийсь символічний зміст. Як тільки Консуело вдалося позбутися Малії, вона побігла в сад і застала зденка на тому ж місці, у рову, захопленого все ж тією ж грою. Переконана, що цей нещасний таємно зноситься з Альбертом, вона встигла нишком збігати в буфетну і підсупити звідти піріжок із борошна і меду. Власноручне творіння каноніси вона запам'ятала, що Альберт, який взагалі й дуже мало віддавав ймовірно машинально перевагу цій страві, приготованій тіткою для племінника з особливим старанням, загорнувши пиріжок у білу хустку і бажаючи перекинути його Зденкови через рів, вона зважилася окликнути його, але позаякоче видно, він не хотів її слухати. Вона, згадавши, з яким запалом він викрикував її ім'я. Вимовила його спочатку по-німецькому. Зденко, здавалося, почув її, але перебуваючи в цю хвилину в меланхолійному настрої, похитав, не дивлячись на неї головою, і зітхнувши, повторив. Розрада, розрада, мов би кажучи, розради я більше не чекаю. Консуело! Вимовила тоді молода дівчина, бажаючи подивитися, чи не розбудить у божевільному її іспанське ім'я, ту радість, яку він виявляв цього ранку, повторюючи його. Зденко негайно припинив свою гру в камінчики і радісний, сяючи, заходився скакати й стрибати, підкидаючи повітря шапку, простягаючи її через рів руки і при цьому жваво почучи щось почеському «Альберт!» – крикнула знову Консуело, кидаючи йому пиріжок. Зденко сміючись підняв його, не розгорнувши хустки, і знову почав говорити без угаву. Але Консуело аж розпач брав, що вона нічого не зрозуміла. Особливо прислухалася вона, намагаючись запам'ятати одну фразу, яку він їй усе повторював, розкланюючись. Музикальний слух допоміг їй точно вловити вимову цих слів. Тільки Зденко кинувся бігти щодуху, вона зараз же записала італійськими літерами цю фразу до своєї пам'ятної книжечки, збираючись запитати роз'яснення в Амалії. Але поки Зденко не зник з очей, їй схотілося послати Альбертові щось таке, що більш тонко Сказала б йому про її співчуття, і вона знову погукала божевільного. Слухняний її поклику той повернувся, і вона, відколовши від пояса свіжий і запашний букетик, за годину перед тим зірваний в оранжереї, кинула його зденку. Він, піднявши букет, знову почав розкланюватися, викрикувати щось, скакати, і нарешті зник у густих кущах через які, здавалося, не зміг би пробратися й заєць. Консуело кілька секунд стежила по верхівках гілок, які гойдалися в напрямку на південний схід за його швидким бігом. Але вітер, який налетів і гойднув одразу всі гілки заростей, перешкодив її спостереженням, І вона повернулася додому, ще більш утвердившись у своєму рішенні Досягти наміченої мети. Розділ 37. Коли Консуело попросила Амалію перекласти фразу, записану пам'ятній книжці, і яка закарбувалася в її мозку, та сказала, що зовсім нічого в ній не розуміє. Хоча дослівно ця фраза й означає, скривджений, нехай поклониться тобі. Можливо, додала вона, він має на увазі Альберта або самого себе, вважаючи, що їх скривдили, сприймаючи за божевільних. Адже вони то вважають себе єдиними розумними людьми на світі. Але чи варто дошукуватися змісту слова божевільного? Знаєте, цей зденко займає вашу уяву набагато більше ніж він того заслуговує. «У всіх країнах існує народне повір'я», – відповіла Консуело, «що божевільні бувають обдаровані вищою прозорливістю, недоступною холодному, позитивному розуму. Я вправі мати забобони мого стану, і не можу повірити, щоб він говорив ці незрозумілі для нас слова випадково. Спробуємо запитати капелана». Сказала Амалія, він великий знавець усяких місцевих народних висловів, стародавніх і нинішніх. Може він пояснить нами це? І відразу, підбігши до священника, вона попросила його пояснити фразу зденка. Ці незрозумілі слова ніби громом уразили капелана. «Боже, милостивий!» – вигукнув він бліднучий. «Де ваша ясновельможність? Могли почути таке богохульство?» «Якщо це й богохульство, то я не розумію його», – сміючись, відповіла Амалія. «Ось чому чекаю вашого перекладу. Дослівно, правильною німецькою мовою, це саме те, що ви зволили зараз сказати, баронесо, скривджений нехай поклониться тобі». Але якщо ви хочете знати, що значить ця фраза у вустах того ідолопоклонника, який її вимовив, вона значить, я ледь зважуюся навіть вимовити, «Нехай буде дияволи з тобою!» Або попросту «Іди до диявола!» Заливаючись іще дужче сміхом, підхопила Амалія. «Нема чого казати!» Продовжувала вона. Дуже люб'язно. От на що можна нарватися, мила Ніно, ведучи розмови з божевільними. Ви не очікували, що Зденко зі своєю привітною посмішкою і веселими гримасами здатний піднести вам настільки малочемне побажання? «Зденко?» – вигукнув капелан. «Так це виходить...» Висловлювання цього жалюгідного ідіота? Ну, хвала Богові! А я зізнатися, тремтів, боячись чи ніхто інший. І зовсім дарма. Це могло вийти тільки з голови зденка, начиненої мерзенностями стародавньої єресі. Звідки тільки черпає він усі ці забуті тепер нікому невідомі речі, лише нечиста сила». «Може, вселяти йому таке?» «Та це ж просто дуже кепська лайка, що є в обігу простого люду всіх національностей», – заперечила Амалія. «І католики в цьому разі не становлять винятку». «Ви помиляєтеся, баронесо», – сказав капелан. «В устах божевільного це зовсім не проклін. Навпаки, це данина поваги». Благословення! Оч, що злочинно! Ця мерзенність іде від лолардів, огидної секти, що породила в свою чергу секту вальденців, од якої виникли гусити. Лоларди це бідні брати, народні проповідники у середньовічній Англії, що виступали проти привілеїв церкви та соціальної нерівності. Вальденци – це секта, що виникла в 12 столітті на півдні Франції, названа по імені ліонського купця П'єра Вальда, який пропонував бідність і простоту життя. Основну масу вальденців становили міські низи та селяни. Вальденци не поклонялися іконам і не визнавали таїнств. Їхня вимога – слухатися тільки Бога, а не людей, вела до відмови від покори світській владі. А від них виникла ще безліч інших сект, додала Амалія, напускаючи на себе серйозність, щоб познущатися над добрим священником. Але поясніть же нам, пане капелане, вела вона далі, яким чином, посилаючи ближнього до диявола, можна зробити йому люб'язність. Бачите? За вченням лолардів, сатана не був ворогом роду людського, а навпаки був його покровителем і заступником. Вони зображували його жертвою несправедливості і заздрості. За їхніми віруваннями, архангел Михаїл та інші небесні володарі, що скинули сатану безодню, були істинними демонами. А в Ельзаву, Люцифера, Старота, Старта і інші виплотки пекла. Це сама невинність і світло. Люцифер – той, що несе світло. Згідно з тлумаченням отців церкви, князь пітьми – ангел, скинутий з небес за непокору богові. А Старот – Аштарот, фінікійська богиня родючості, материнства і любові зображувалась у вигляді оголеної жінки з коров'ячими рогами астарта грецьке найменування астарот лоларди вірили що могутність михаїла і його славного воїнства незабаром скінчиться і що сатана зі своїми проклятими поплічниками буде відновлений у своїх правах і повернений назад на небо словом у них був справжній нечестивий культ сатани, і при зустрічі вони вітали один одного цією фразою «Скривджений, нехай поклониться тобі!» Тобто той, якого знехтували і несправедливо засудили, нехай сприяє й допомагає тобі. Отже, захлинаючись від сміху, мовила Амалія, «Тепер, моя дорога Ніна!» перебуває під чудесним заступництвом. І я не здивуюсь, якщо нам незабаром доведеться вдатися до заклинань, аби знищити в ній дію чарів зденка. Жар цей трохи збентежив Консуело. Вона була не така вже впевнена, що диявол – плідуявий, а пекло – поетична байка. Можливо, обурення та страх капелана – Справили б на найбільше враження, якби той, виведений із себе голосним реготом Амалії, не був у цю хвилину такий смішний. Консуело була до того схвильована і стурбована марновірством одних і безвір'ям інших, що цього вечора насилу могла прочитати належні молитви. Увірування її дитячих літ укралися сумніви. Досі вона ставилася до релігії. Без критики, тепер же її стривожений розум Уже не задовольнявся самими релігійними догматами А прагнув осягти їхній зміст Наскільки мені доводилося бачити в Венеції, думала Консуело Там є два види набожності Одна – ученців, черниць і люду Яка заходить, можливо, навіть занадто далеко і призводить до того, що поряд із вірою в таєнства в них уживаються різні забобони, які нічого спільного з цими таєнствами не мають. Вірять вони в якогось орко, біса лагун, у відьом маламоко, шукачок золота, у гороскопи, в обітниці святим з приводу справ не тільки благочестивих, а іноді навіть нечесних, інша – Набожність вищого духовництва, аристократії, що являє собою суцільне лицемірство, тому що ці люди відвідують церкву як театр, аби послухати музику, себе показати і на інших подивитися. Вони з усього сміються і не замислюються ні над якими релігійними питаннями, поза як упевнені, що в релігії немає нічого серйозного що вона ні до чого не зобов'язує і що все зводиться до зовнішньої форми та звичаю. Анзулето зовсім не був релігійний. Це було однією з моїх прикростей. І я бачу тепер, що мала рацію, боячись його невір'я. А мій учитель Порпора, у що він вірить? Не знаю. Він ніколи не відкривав мені цього. але в та найурочистіші хвилини мого життя, він говорив мені про Бога і про божественні речі. Слова його справляли на мене сильне враження, але залишали тільки страх і непевність. Здавалося, він вірував у Бога ревнивого і самовладного, що дарує геніальність і натхнення лише тим людям, які через свою гордість Відстороняють від себе прикрощі і радощі собі подібних Серце моє не визнає такої суворої релігії І я не можу любити Бога, що забороняє мені любити Який же Бог? Є істинний Бог? Хто навчить мене цьому? Моя бідна мати була набожна Але скільки дитячого ідолопоклонства було в її вірі у що ж вірити і що думати? Чи скажу я разом із безтурботною Амалією, що розум є єдиний Бог, а їй невідомий навіть і цей Бог? Чому ж може вона мене навчити? Адже важко знайти людину менш розумну, ніж вона. Чи можна жити без релігії? Тоді навіщо ж жити? Заради чого стану я працювати? Для чого мені, samotній у цілому світі, мати співчуття, доброту, совість, великодушність, мужність, якщо у всесвіті немає вищої істоти розумної, сповненої любові, що зважує мої вчинки, допомагає мені, схвалює, охороняє та благословляє мене? Звідки щерпати в житті сили і радість тим людям, в яких немає надії, немає любові, що стоїть вище всіх людських оман і людської мінливості. «О, вище сило!» – вигукнула вона від щирого серця, забувши звичайні формули молитви. Навчи мене, що я маю робити! О, вище любове! навчи мене, що я маю любити! О, вище знання!» «Навчи мене, що я маю вірити!» Поринувши в молитву й роздуми, Консуело не помітила, як промайнув час. І було вже далеко за північ, коли, збираючись лягти в постіль, вона виглянула в вікно на залито місячним світлом околицю. Краєвид, що відкривався з її вікон, був не широкий, через гори, що насунулись, але місцевість, була дуже мальовнича. На дні вузької, звивистої долини мчав гірський потік. Пагорби різної висоти, що обрамляли долину і поросли біля підніжжя луговою травою та замикали обрій. У декількох місцях ніби розступались, утворюючи ущелини, крізь які виднілись інші ущелини, і інші гори. більш круті, суціль укриті, темними ялинами, за цими сумними, суворими горами, світив місяць на ощербі, але вся околиця з вічно зеленими хвойними лісами і води потоку, що біжить у крутих берегах, і скелі, що поросли мохом, і плющем, усе було занурене в морок. Порівнюючи цю місцевість з усіма тими, якими вона проходила в часи свого дитинства, Консуелу раптом подумала, це не спадало їй на думку раніше, що природа, яка була зараз перед її очима, не являє для неї нічого нового. Чи тому, що вона колись бувала в цій частині Чехії, чи тому, що ці місця були надзвичайно схожі на щось бачене нею досі. Ми з матір'ю стільки мандрували, тож немає нічого дивного» якщо я вже й бувала тут, думала вона. У мене зберігся ясний спогляд про Дрезден і про Відень. Цілком можливо, що вирушаючи з однієї столиці в іншу, ми проходили через Чехію, що коли нам дали притулок тоді в одному з сараїв, саме цього замку, де тепер мене приймають як важливу сеньору, що коли в ту пору нам за наш спів, Подавали шматок хліба в тих самих хатинах, біля дверей, яке Зденко простягає тепер руку, виспівуючи свої старовинні пісні. По суті, цей Зденко, хоч він і втратив людський вид, бродячий артист, мій побратим і рівня. Цю хвилину поглядію пав наш рекенштейн вершина якого зіймалася над ближчими горами – і їй здалося, начебто це лиховісне місце, оточене червонуватим світлом, яке злегка забарвлює і прозору лазур неба. Вона почала пильно дивитися туди і побачила, що цей неясний відблиск, то згасаючи, то розгоряючись, став нарешті таким виразним і яскравим, що його вже ніяк не можна було сприйняти за обман зору. Може, там знайшли собі тимчасовий притулок, бродячі цигани або розбійники. Одне було безсумнівно. У цю хвилину на Шрекенштенні перебували живі люди. Консуело після своєї наївної гарячої молитви божеству істини зовсім не схильна була вірити в присутність фантастичних злобливих істот, якими народна поголоска населяла скелю жаху. Чи не міг Зденко розвести там багаття, щоб зігрітися від нічного холоду? А якщо це дійсно був Зденко, то чи не палають у цю хвилину сухі сучки лісу для того, щоб відігріти Альберта? Люди не раз бачили це світло на Фрекенштейні. Про нього завжди говорили з жахом, приписуючи його появу чомусь надприродному. Тисячу разів повторювали, що це світло виходить із зачарованого стовбура раду бажишки, але гусит уже не існує. Він валяється на дні яру, а червоне світло, як і раніше, мерехтить на вершині гори. «Як може цей таємничий маяк, – запитувала себе Консуело, – не направити рідних на пошуки ймовірного притулку Альберта?» Ох, ця патія, набожних душ, подумала Консуела. Що це, благодіяння проведіння чи немічність слабких натур? Вона відразу запитала себе, чи вистачило б у ней мужності піти самій такої пізньої пори на Шрекенштейн і вирішила, що спонукувана милосердям, звичайно, зробила б це. Втім, зважуючись на такий подвиг, вона нічим не ризикувала Міцні запори замку Робили її намір Нездійсненним Прокинувшись уранці Сповнена завзяття Вона побігла на Фрекенштейн Там усе було тихо І безлюдно Трава навколо скелі жаху Не була прим'ята Не було також ніяких Слідів багаття Ніяких ознак, нічних гостей Обійшовши гору у всіх напрямках вона ніде нічого не знайшла. Вона почала гукати зденка, потім спробувала засвистіти, думаючи викликати цим гавкіт цинабра. Кілька разів прокричала всіма мовами, які тільки знала ім'я Консуело. Проспівала кілька фраз із свого іспанського гімну і навіть виконала чеську пісню зденка, яку прекрасно запам'ятала. Відповіді не було. Тріск сухого моху під її ногами та глухе дзюркотіння таємничих вод під скелями такими були єдині звуки, які вона почула. Утомившись від цих марних розшуків, вона присіла на скелі, щоб перепочити трохи, і вже зібралася було йти, як раптом побачила біля своїх ніг зів'яло, і ту пелюстку Троянди. Вона підняла її, розправила і переконалася в тім, що пелюстка ця могла бути тільки з букета, кинутого нею Зденкові. У горах вже Троянди не росли, і ця пора року була не та. Троянди поки цвіли, тільки в оранжереях замку. Ця незначна знахідка втішила Консуело. Її прогулянка, зрештою, була не така марна, як їй здалося спочатку, і вона ще більше перейнялася думкою, що Альберта варто шукати саме на Фрекенштейні. Але постає питання, в якій недоступній печері цієї гори міг він ховатися? Очевидно, він перебував у ній не завжди, або ж був у цю хвилину зануреною у латергічний сон. Можливо, було інше, що Консуело помилилася приписуючи своєму голосу таку владу над ним, що захват, виявлений ним тоді, був не чим іншим, як божевілля. І від цього захвату тепер у його пам'яті не лишилося ніякого сліду. Можливо, зараз він бачить її, чує та сміється над нею, ставлячись із презирством до її даремних зусиль і спроб. При цій думці, Консуело відчула, як гарячий рум'янець заливив щоки. Вона швидко пішла геть від Шрекенштейну, ледве даючи собі слово ніколи більше сюди не повертатися. Все-таки вона залишила на скелі маленький кошичок із фруктами, захоплений із дому. Але наступного дня вона знайшла кошичок на тому ж місці, неторканим, навіть до листя що прикривало фрукти, ніхто не доторкнувся, хоча без цікавості. Виходить, або її дарунок було знехтувано, або ні Альберт, ні Зденко не були тут. А тим часом червоний відблиск ялинового багаття знову всю ніч світив на вершині гори. До самого світанку Консуело не лягала спати, спостерігаючи це таємниче явище. Вона кілька разів помічала, як світло то слабшало, то посилювалося, начебто дбайлива рука підтримувала його. Циган в окрузі ніхто не бачив, чужі люди в лісі теж не показувалися. Селяни ж, яких консуело розпитувала про дивне світло, що з'явилося на скелі, всі в один голос відповідали їй ламаною німецькою мовою, що не годиться, мовляв вникати в такі речі і не слід втручатися в справи того світла. Але тим часом минуло вже цілих дев'ять днів по часу зникнення Альберта. Ніколи ще його відсутність не була такою тривалою. І ця обставина, поєднані з лиховісними пророкуваннями, що відносили до його тридцятиріччя, не могла, звичайно, вселяти особливо радісних надій його родині. Тепер уже всі почали хвилюватися. Граф християн не переставав жалібно зітхати. Барон вирушав на полювання, але й не думав убивати дичину. Капелан вимовляв якісь особливі молитви. Навіть Амалія не сміла ні базікати, ні сміятись. А каноніса, бліда, ослабла, байдужливо займалася господарськими справами. Забувши про вишивання. Вона зранку до вечора перебирала чотки і безупинно запалювала крихітні свічки перед образом Богоматері. За цей час вона, здавалося, ще більше згорбилася. Консоло наважилася було запропонувати провести ретельні розшуки на Шрекенштейні. Вона зізналася в пошуках, які почала сама, а Канонісі. Навіть конфіденційно повідала про випадок із Пелюсткою Троянди і про свої нічні спостереження над світною вершиною гори. Але ті заходи, яких задумала вжити Каноніса, змусили Консуело пошкодувати про свою відвертість. План Вінцеслави був такий – вистажити зденка, пристрахати його, озброїти 50 людей смолоскипами молоскипами і рушницями та попросити капелана виголосити на проклятій скелі найстрашніші заклинання. А барон у супроводі Ганса і найхоробріших своїх поплічників мав у цей самий час, серед ночі, зробити форменну облогу Шрекенштейну. Такий спосіб дій був би найпевнішим засобом довести Альберта до цілковитої нестями, а можливо і до буйного божевілля. Консуело вдалося напучуваннями і проханнями вмовити він це славу, відмовитися від цього плану і не вживати ніяких заходів, не порадившись попередньо з нею. Вона ж запропонувала Канонісі вирушити вночі вдвох з нею у супроводі капелана і Ганса, які будуть йти за ними на деякій відстані на вершину Шрекенштейну щоб подивитися на це таємниче світло зблизька. Але такий подвиг виявився не до снаги Канонісі. Вона була переконана, що на скелі Жаху справляється бісівський шабаш. І Консуело домоглася тільки того, що їй відчинять опівночі півночі браму замку, і барон з декількома служниками-добровольцями тихенько, беззбройний, вирушить слідом за нею. Цю спробу розшукати Альберта вирішили приховати від графа Християна. Похилий вік і ослабле здоров'я не дозволяли йому здійснити таку екскурсію холодної нічної пори. А дізнавшись про неї, він неодмінно захотів би взяти участь. Усе було зроблено, як хотіла Консуело. Барон, капелан і Ганс рухалися за нею на відстані ста кроків. Вона йшла сама і з хоробрістю гідної Брадаманти піднялася на Шрекенштейн. Брадаманта – це героїня поеми Людовіко Аріосто «Несамовитий Ролан» 1532 року. Це відважна завойовниця, що полюбила сарацинського витязя Руджеро або Орландо. Але в міру того, як вона наближалася, світло, що пробивалося, як їй здавалося, з розпадин верхньої гори, поступово згасало. І коли дівчина дісталася гори, вся вона, від верху до низу, була занурена в глибокий морок. Тиша й жах самотності панували навкруги. Консуелу покликала зденка Цинабра і, здригаючись, навіть самого Альберта усе мовчало, тільки відлуння повторювало її голос, який звучав невпевнено. Пригнічена, повернулася вона до своїх супутників. Ті заходилися підносити до небес її хоробрість і навіть наважились у свою чергу оглянути щойно покинуті нею місця, але безуспішно. Мовчки повернулися вони до замку. Каноніса, що очікувала на порозі, вислухала їхню розповідь, і остання надія покинула її. Кінець 37-го розділу читала Лілія Мироненко